Vi ska i det här informationsprogrammet i huvudsak behandla några tjänstemeddelanden. och De handlar om sjukhusinfektioner, arbetsskadanmälan, material, flyttningsetapp 2 till huvudblocket och dessutom ska vi informera om resultatet av ITV-enkäten. I tjänstemeddelande nummer 31, 76 och 43, tar man upp olika typer av... In this outward and physical ceremony, we attest once again to the inner and spiritual strength of our nation. Good evening. Elvis Presley died today. Klockan 8 i morse när flaggan hittades i topp kom klartecknet för besättningen på jagaren Småland som skulle kundgöra det kundliga barnets ankomst med en salut från chefshållet. 21 skott för det blir en flicka, alltså en så länge inte tronföljare. Sådan. Sådan. Välkommen till nötkast nummer ja. sju. <laughs> vad har vi, vi antag? Jag tror det. Tillsammans med. med Å, det är 77. Vi ska prata om. om Jag tror jag hände oss några frågor härnäst, men. Ja, okay. ok. Men några frågor som är sju. Fan var Vi kommer fram till Vi pratade lite om det innan att om vi gör en till nötkast ja, så snittar vi en om åt. Så <laughs> Det, det, det hoppas vi på. Ja, men, ja, okay. men fan, det kan, vi, det kan vi klara. Det kan vi klara. Det kan vi. Ja. Det kan vi. Fanns att vi inte kommer att göra det. Det ja. Vi kommer göra det oss kör Vi kommer ja, göra det kanske. Nej, det är samtidigt ja, vi, mm. kan inte, vi kan inte lämna det var lämnar lyssnar utan att veta vad som har hänt under året. Det är bara från oss de kan få veta ja. det. Precis. <laughs> Idag har vi lite speciellt cast. vi tänker nämligen Fortsätta på det här temat med åtal. Ja. När, när var det nördkast? vi gjorde? Hur lång tid var det sen förra gången? Jag år? tror det var nördkast nummer tre. Okay. <laughs> <laughs> Men det var? låter ju bara fyra <laughs> kasts emellan. Hur, hur många år tre? är det? I, i tre år sedan minst. Ja, var år. minst tre år. Ja. Det var ett fint år. Vi kunde prata om det året. Vad vi kommer ihåg. Vilket år var det? Ja, vi får kolla upp det. <laughs> 2017 minus tre så blir det 2014 då. Här efter den här signalen så kommer Anders röst röster dyka upp som säger vilket år det var. Det kommer inte att göra. Jag kommer aldrig, Det kommer att inte att Vi kan skriva det i, i. Vi får gå in på vår hemsida. Ja. Och så kommer det att stå där. Där kan ni klicka? Ni, ni är redan, antagligen redan där som ni har laddat ner den här. Men, ja. Nej, men vissa kanske använder ja. iTunes ja, det. Det, eller det, det någon annan. Det ställe. finns det på många ställen. För som de säger på Sverige har du där därpoddar finns. <laughs> ja. De får nu iTunes. Um, men innan vi börjar prata om eh, 1977 eh, så. Det, det var det vi slumpade fram förra gången om ni kommer ihåg. Ja, just det. Förra gången pratade vi om 1996. Ja. Um, men innan dess så tänkte vi bara prata lite om vad vi har, vad vi har gjort för grejer sen sist. Om vi har läst någon gode mm. bok eller sett någon kul film. Mm. Eller något annat Ja. Yeah. Någon som vill börja? Någon som har sett ja, Fredrik sitter ju där som på nålar alltså. Eh, ja, men Jag har ju skrivit upp i förväg Nej, alltså, eh, Om vi säger vad, vi, vad jag har läst Nyligen Om vi tar det i den ordningen eh, Ni som har varit inne på forumet Har ju sett att jag har ju läst Den senaste Lucky Luke-albumet eh, Skrev jag lite kort där om eh, Mannen som sköt Lucky Luke eh, Och vad jag tycker om det Det står på forumet Så behöver jag inte säga så mycket mer om det Kanske Är det, har du några frågor det? Ja, det, är så, det? är så rätt, rätt fräckt, jag, jag, jag, jag gillar teckningsstilen väldigt mycket på ja. det Även om den var, lite, den var väldigt annorlunda Det ja. kändes som en modern version av ja. det. det är en annan tecknare än, än Morris, heter han som ritade Så det här är en, här är en annan som gjort en, en hyllningsserie till det där där Det kändes som stil fast mm. modernt ja. på något sätt. Vilket var, vad han, jag vet inte om han ens lever ja. Nej, det vet inte jag heller jag kan säga att en boken som jag läser på nu, eller snart kommer att börja läsa det är, nog, det är en bok som heter Den Jurenisikadan. om mm. någon som har känner till den boken. Mm. Det, är, mm. det är den första boken i en längre bokserie som har samma övergripande på namnet Färden till Västern om ni känner till det. Vänta nu här det är, är det inte en gammal eh... kinesisk saga. Ja, alltså det är väl massor av så här animefigurer ja. och sånt som är stulna från den inklusive, inklusive, inklusive Dragon Ball eh är inspirerad av den. Så då tänkte att jag ska läsa. Så att jag har bara precis, precis börjat på de första sidorna som handlar om hur världen skapas. För det är... De, han han författaren känner nog att jag måste liksom sätta ut från början verkligen här innan vi börjar med våra historien så måste vi börja från början. Så så långt har jag kommit in i den boken. Mm. Ja. Jag har velat läsa den rätt länge men det har liksom inte blivit av. Men vad roligt. Ja, det, det är det här. Det här är, för jag gick till biblioteket och lånade den och så tänkte jag ska se här nu där, här då, om jag ska låna alla böcker och säga en direkt liksom. Men så fick jag fram den är ganska tjock och det här är del ett av fem. Så jag tänkte nej, jag, jag tar en i taget ja. och ser om, om, det, om det fångar mig. Så nästa gång vi kastar så kanske jag kommer till nästa volym. Vet man inte. Nej, inte om det blir så tätt med cast nu som vi planerar. Nej, ja, absolut inte. Vi har ju, Stora planer. Det här året är det här år som det, som det släpper. <laughs> Eller om man säger. Ja, vi har ju redan, vi har redan slagit rekord. Här nu. Ja, herregud. absolut. Två stycken. Mm. Så kan, kan, ni kanske kan berätta vad ni har läst då, så kan vi gå vidare till. Eh, jag, jag har jag, har läst, jag har läst en del böcker, men, men mest, mest biografier. Och så. Det varit lite trådigt, Men däremot så läste jag min, min första och hända. Serietidning på väldigt, väldigt länge Star Wars C-3PO Skriven av James Robinson Som handlar om var C-3PO Fick sin röda arm ifrån i, I The Force Awakens Det är man har undrat över Ja, säger det, det var väl inget, inget spektakulärt liksom, Och det var Ingen... Här, men det var, det, var, det var kul att läsa. Det var kul att läsa en modern Star Wars-serie också. Mm. Liksom, ja. eh, faktiskt. De, de lär vara bra, de nya Star Wars-serierna <gör> ja, jag, jag har hört, också hört mycket bra, så jag är rätt så sugen. Jag, jag kommer nog faktiskt att ge mig någon av de, någon av de andra pågående Star Wars-serierna. Där finns en som handlar om en ny karaktär som heter Dr. Aphra som tydligen är lite mer världsbyggande försöker bygg, mm. vi, visa upp hur den nya kanon ser ut. Jaha, Och det ja. tycker jag det låter roligt. Mm. Så kul ja. Mm. Mm. Och vad har du läst? Jag har läst, äh, läst Några böcker Bland annat en som heter Jag är Pilgrim, den står där på min hylla äh, sp Någon spiron Och äh, Också läst någon, en piratbok Som heter On Stranger Tides Den har jag hört talas om ja. Det de, de, de, de lär vara boken Som inspirerade Monkey <laughs> Island Precis Aha. Och det, en, en, av, en av Pirates of the Caribbean filmerna heter Pirates of the Caribbean on Stranger Tides ja. För den är typ en adaption av den boken. Ja, tjur, det hade jag ingen aning om. De har inte jättemåga likheter. Men det är nog lite, lite, lite referenser i filmen. Ja, precis. Jag, jag var längst sedan såg filmen. Eller, ja, mm. när den kom ut. Hur är eh, boken då? Eh, boken är helt okej. Okay. Den, den var inte jättebra tycker jag. Men den är, den är som en fiktion med blandning av... Eh, så här, riktiga pirater och eh, icke-riktiga pirater. <laughs> ja, så som många mycket av piratfiktion är. Så att säga. Det, det är väl ja. we weird <clears throat> fiction då, att det är lite övernaturliga saker. Ja, det är svart och Blackbeard. Som, han, han är med all piratfiktion du kommer mm, att Ja, så, absolut. Så, så, så han är, och då, han är då, ja, i sin armé av döda. Uh, alltså där, uh, ja, uh, ja pirat det, det är en kul genre ändå att sköra över historier fast med övernatser eller insåg. Ja. Jag har haft lite så äh, Jag har av en hel del av den här äh, piratgrejer. Jag har bland annat spelat på spel som han äh, har pratat om. Jag tänkte att jag, jag, jag måste få bort lite av det och min backlog av, av grejer jag vill se och läsa. Och så. Men i, och i övrigt, jag läs, när vi kommer till läsning så är det ju som Comics jag läser. Jag fortsätter med... Ja, jag beundrar det, jag bundrar det där det reboots eller ja har inte det, bättre reboot än men det, det kommer säkert. Det är en fintare reboot som ska ta över två år. <laughs> det närmar oss ett år in i den här rebooten oh. då, fortfarande mest bara frågetecken ingår det som händer. Är det något är det något är det något JSA? Har, det, har det kommit Inget något JSA? JSA än så Nej, länge? Då, då, jag kommer inte tillbaka DC! det är de Jag för jag ska skriva nu för första gången sen han skrev eh, den här DC-rebirth-one-shotten eh, som han skrev. Ah, okej. Okay. Eh, som kommer att knyta an till den historien nu. Är eh, Grant Morrison inblandad på någon väst då? Jag tror inte det. <går> han får inte. Men och då, då kommer ju... Ja, så det blir lite spännande. Det kommer nog förhandlingen handlingen framåt när det gäller vad den här rebooten egentligen ska handla om. Mm. Så, så kommer det någon punkt där Rebooten faktiskt är färdig Och då kommer bara vanliga historier Eller kommer de bara bygga på till nästa reboot då När de är färdiga med den här Alltså de historier som är nu är egentligen bara vanliga historier För de, de, de, det handlar inte så mycket om Att det ska ha funnits en tidslinje innan mm. den här Flashpoint så mycket Men det är lite svårt för mig utreden också För jag har inte läst seriena däremellan Jag vet inte då. New 52, jag har inte riktigt koll på det så att för mig är det svårt att veta vad som har hänt men under var, den tiden. Vad är, vad är bra nu? Eller vad läser du? Är det något ja, som du läser nu som du tycker att ah, fan, det här är gött att komma tillbaka ja, till varje månad? Alltså det, det, det blir färre och färre tid. Alltså, <laughs> kan jag säga. De som är läser är nästan Stålmannen och Action Comics för att de, men det är de som gränsar mest till själva rebooten just nu. Och vilket är lite tråkigt ju Att det inte är några riktiga historier Som driver en att vilja läsa det Men alltså har de kommit tillbaka Till, till numreringen i Action Comics nu så att Ja det den, är, åt, den är tillbaka Så är det? de kommer ju nå De De är på 970 Eller 80 att kommer, jag, att de, jag vet inte om de kommer nå Tusen i år men ja. Nästa år kanske ja, nästa det, det år också, man, man kan ju hoppas att de lyckas göra Ett bra nummer tusen Att de, de har någon plan inför det. Ja, men alltså, det, det, det, kan, det, det, det tänker jag. Säga att de tar in liksom... Uh, Alan Moore vill väl inte ta i det Nej. med med sin en sin gång, men typ... Frank Miller? Ja, Neil Gaiman ja, kanske. Ja, liksom. precis. Uh, jag kommer ihåg, jag har läst, jag har läst, jag tror det var, det var Superman eller Action Comics 500 eller något sånt där när den kom ut. Och det var ändå såna väldigt bra, för de har han satt in massor med olika tecknar som fick göra sina tolkning av stålmannen. Så då, och det var också Frank Miller och Steve Ditko fick rida sig in till tolkningen. Och det så här, Ditko kommer de inte få heller. Nej, det, det, men de kan uppföra sig 90 talet och ja. lite moderna. Så här, kan kan de få Liefeld så... <laughs> ja, Gudja. Det är ditt kapas. Gudja. Gud ja. Han är en viktig del av stålmannen. historia. Jag säga, det kan väl tajma rätt bra, men den här, den här, den här rebooten ska vara över kanske. Ja. De kan väl ha tänkt något sånt, jag har ingen aning. Ja, så kan du vara. Då, de <laughs> Men det, det, det finns en risk att det inte blir rätt bra. <laughs> Nej, det finns också det. det. finns en mycket stor risk. Jag, vet inte, jag, jag vill bara, alltså, jag fattar hur mycket av en fanboy jag låter men jag vill bara ha tillbaka de karaktärerna jag tyckte om och läsa om. Ja. Det, jag, jag, är det för mycket att begära Men du är ju inte ensam om det, det vill jag också. Och det, det är det folk skriver på, på forum de diskuterar det här. Alla, alla suktar bara efter att det ska komma tillbaka. så att Det är väldigt konstigt att göra inte göra det. Mm. Ja, nej, men liksom... För det, de, de har ju rätt i sak, va? Att de, att de ska försöka rikta sig mot yngre människor. I sak är det ju rätt. Eller så här, hitta nya läsare. Liksom. Serierna ska vara för nya människor också. De ska vara inbjudande och så vidare. Och det, jag, jag köper det, liksom. Men det kändes som att de tog bort karaktärerna och sen behöll i de skrev på samma sätt, fast nu bara utan karaktärerna folk tyckte om. Mm. Och då, är det, då är det svårt att inte gnälla. <laughs> ja, verkligen. Eh, jag tänkte, jag tänkte, det blir en ganska bra en naturlig övergång här nu då, om vi bara pratar om vad vi har sett för någonting. Mm. Så jag kan säga att det, jag har sett nu senast, det är inte en film, jag har sett en, man kan kalla det en tv-serie -TV som heter DC Superhero Girls. Jag vill bara förklara innan jag varför jag har sett den Men är det, är det den Lauren Faust? Eh, Nej, jag tror, inte, jag tror inte hon inblandade i den. Men jag kan, innan så är det nämligen så att jag har en, en yngre släkting som tycker om DC Superhero Girls. Så därför kände jag mig ju tvingad att titta på den då för att hänga med i det. Det är bara därför. Och vad synd det är om dig. Ja, verkligen. Nej, men alltså för saken är... Det här är alltså det är ju en, en tecknat program. Och det är ju som klipp, alltså det är ju som avsnitt om man kallar det för om på ungefär 3-4 minuter eh, som ligger på Youtube alltså lagligt på Youtube så att det är liksom, de har lagt upp det för att folk ska titta på det, för det är en del av typen. Eh, sen är det en leksaksserie också med dockor och Lego eh, baserat på den här då för, inriktat mot tjejer då alltså. så det är alltså det ser superhjältar för tjejer det är kvinn majoriteten är dock naturligtvis kvinnliga superhjältinnor superhjält Eh, och så är storyn där, då har de gjort en story som är typ att ja, eh, det finns något som heter Superhero High eh, som är liksom en, en skola där alla unga superhjälteflickor och, och pojkar eh, går för att lära sig att vara superhjältar. Och så är det små korta avsnitt som händer, handlar om roliga saker de gör på Superhero High. Så det, det huvudpersonerna är ju eh, Wonder Woman, eh, Supergirl och Batgirl och... Eh, Sen så är det sen som det alltid är såna här DC-tecknare så är det massor med obskyra karaktärer i bakgrunden man kan säga så här ja, står ju Animal Man och där står ju där är Flash med och, och så vidare och Vem är det som lär? Dem? Ja, eh, rektorn på högskolan är ju Amanda Waller. Ja, ah, ja. Eh, vilket, är, vilket är lite kul eh, måste jag faktiskt säga. Ja, allt med Amanda Waller blir ja. Blir inte alltid bra Men sen, faktiskt. Men ja så, så, så det jag vill komma till är också det att den är inte så bra egentligen den här så det, det känns väldigt mycket som att det, det är inte de har inte lagt ner så väldigt mycket pengar på animationen. och Det är väldigt billig flash-animation. Flash-animation kan ju vara bra eh, i vissa fall. Men det här är väldigt billigt. Och de har inte så mycket ansiktsuttryck, karaktärerna. För att De nej, nej. lyfter lite på ögonbrynen, symboliserar det mesta. Eh, och så vidare, sådär. Och, och, och, och, och röstskådespelande. Så, just det, eh, det, två andra geltinner här då. Det är ju Harley Quinn och Poison Ivy. Så de, de är inte skurkar, utan de är geltinner. Så det, det är typ, Harley är ju det som den skämt-tjejen som hittar två små bus på skolan hela tiden. Det är så jag försöker pitcha Harley som någon slags anti-hjältinna mer och mer nu för att hon blev så populär ja, via liksom, Suicide Squad-filmen. så får jag, jag får en, vissa av dem det är väldigt korta avsnitt som de hinner inte utveckla så mycket personlighet men jag får en vag aning och det är kanske bara jag som läser in det här att Poison Ivy's karaktär är att hon, igen, hon är en hjältinna fast hon hela tiden dras mot att vara en skurk för hon verkar alltid göra saker som som ställer till det för de andra. Men det är som sagt bara jag som tolk misstänker det. Men sen så det då. Eh, Wonder Woman är lite. Eh, hon, hon passar inte riktigt in i världen. För hon hade varit utanför sin hemma. Och Supergirl är klumpig. snubblar ofta. <laughs> för hon är lite ny på det här med våra superhjul-tinnar. Och Batgirl är ju en, en datornörd. Men det är din yngre släkting. Hon gillar det här jättemycket. Ja jag har hört det i alla fall. Jag har inte pratat med, så mycket med henne Jag har träffat henne sådär länge. Men så jag har ju köpte en Lego baserat på det till henne för hennes sådana ah, så att, det ser jag fram emot. Men vad du skulle säga med om det är att en sak jag noterade när det hände det det är dock det att de har ju försökt, alltså okej okay, Supergirl, Wonder Woman och Batgirl det de har ju är att de är vita. Och det känns som att de har haft lite svårt att hitta kvinnliga DC superhjältinnor som inte är vita. för de de har, hittat, de har Katana, de har Bumblebee. Ja, hon är ny. Eh, vixen ja. brukar de använda. Eh... Ja, fast de, ja, hon inte. Det, jag tror att det känns som att den enda svarta kvinnligaste utbildningen de har kunnat hitta var Bumblebee. Som inte är väldigt känd. Nej, det gör ju eh. inte. Men en gång. Eller alltså hon... Hon var med i någon... Jag sa hon gjorde det. Hon är från 70-talet. Hon är med i Teen och, Titan. Ja, hon, ja men de, de använde henne i 52. Ah, Okej. Okay. Och då så här, dök hon upp för första gången på jättelänge. Ja. Eh, och då krympte hon och blev liksom... Mm. Hon var ju del i det gänget som blev drabbad av rymdmöjset. Mm. Ja. Tror det var hon i alla fall. Men sen försvann hon efter det. Ja. Så det är roligt att de har plockat fram. Men ja, men det, det känns ändå som att de blev tunna gräva lite djupt för att i, hitta någonting. I... Vad heter det? Vad heter det? Den TV Legends of Tomorrow-tv-serien som inte är så bra. Uh, live action tv-serien då är det avsnittet där de besöker Justice Society of America de åker, för det handlar om tidsresor då leds JSA utav Vixen och det är ju också mm. finns, hon har ingen koppling i serien, överhuvudtaget till JSA mm. överhuvudtaget. och man fick lite känslan av att vi behöver en kvinnlig hjälp här, kan inte använda Wonder Woman eller Black Canary Vixen, vixen ja. var, vixen, hon, hon har alltid varit med, hon, hon, hon var ledare, kör hårt! Och sen, och sen till exempel en annan som jag tyckte var lite, lite lustigt, det är till exempel då att på en, en av de andra personerna som går på skolan är ju då Sheeta, som en, hon, hon ska till utbilda sig att vara jältinna, men hon är ju liksom bråkstaken på skolan som, som grälar med Wonder Woman för lite. Fuskar hon på proven? Ja, lite sådär. Så också. Hon, hon, är lite, hon är lite busig. Hon, hon ställer till saker för så att Wonder Woman misslyckas med sina prov och sådär. Så, att, så de, de säger att hon är en, en, en cheater? Ja, ja, nej, det, det tänkte jag inte på. Men, okay. men det, det. Jag, går jag går och ställer mig i hörnet. Ja, precis. Så den är inte särskilt bra. Men den är, ja, den är vakt rolig. Och är man yngre så är det säkert skoj, skoj att titta på. Uh, och sen så, sen så tyckte jag lite, lite roligt också att uh, uh, alltså det är ju det här, vi som är liksom vuxna vi som har läst liksom, och så här, vuxna DC-serier, när man ser då till exempel Animal Man som står i bakgrunden och tänker, ja det är Animal, Vad är han som fick, animal? Det han som fick sina, sin, sin fru och barn mördade och sen så åkte han genom tiden och uh, han, han hjälpte. så ja, där Och där är ju Granny Goodness som är skurk i ett avsnitt. Ja, det är hon som brukar ha. Vi på en helvetesplanet och torterar folk dag ut och dag in Så ja, det är lite kul sådana. Så är de ju inte i tv-serien. Och där är Harley Quinn. Ja. Man vet aldrig. Det, ja. kanske de, det kanske de är. Ja, man vet aldrig. Vi får kanske bara vi som inte får se det. Mm. Så det är vad jag har sett. Jag har kollat på en Netflix-serie som heter Black Mirror, eh, som jag fick rekommenderad för mig av Dan, eh, vår gamla skrivent, som är en sån modern Twilight Zone-variant. Avsnitten hänger liksom inte ihop, utan det är antologiavsnitt, så det är, de är inte ens lika långa. Vissa är en timme, vissa är 40 minuter, vissa är en, och en halv. Om lite sci-fi och allt möjligt Det är jävla intressant jag har, bara, jag har bara sett första säsongen Är det inte ofta liksom väldigt alltså, negativa konsekvenser Eller slut på avsnittet? Jo men så, är det, men så är det ju Twilight Zone också Det finns ju inga lyckliga slut i Twilight Zone Nej det är, det, det är det sant ja. Däremot så är det inte så mycket twists alltså, det, Första avsnittet hade en twist Men, men annars är det mer Fan var konstigt kan jag, Alltså det är lite science fiction mm. där, varför, ja, ja. Koncept liksom Ehm ja. Och rätt så sågliga Historia, Men välgjort som fan och välspelat Så den kan jag rekommendera men, men problemet är, jag vill gärna prata om den Men halva grejen är Att man ska se det och uppleva vad som händer mm. Och prata om det och spoilade det Så mm. jag, jag, jag får släppa det där, det, det bara är så ja, det, är, det är samma sak nästan med The Twilight Zone, att man kan inte prata om Specifika avsnitt av <laughs> The Twilight Zone För personer som inte har sett det tidigare Nej, precis då, då finns Det finns ingen poäng att det. Nej, precis har du kollat på något? Andre. Jag har kollat på någonting. Jag Magnum. På. Jag har sett några avsnitt. Magnum, det har jag. Sjunde inseglet. Så jag vet inte om jag nämnde det i förra kastan. Det kan vara. Nå, ja, men det har ni varit här med. Nej, naja, Han... inte jag sett faktiskt. Den är, den är rätt bra faktiskt. Ja, den faktiskt det. Det. Jag tänkte så här, det här. Nu blev det lite jobbigt att titta på. Ja. Men den var ju riktigt bra. Ehm um... Och annars... Den är inte så här liksom, För det är också sånt man frågar för de här fina eller konstnärliga filmerna: Att de ska vara långsamma och tråkiga och sådär. Eller... Alltså den är ju lite långsam och den är, kan ju vara lite tråkig också. Men det är väl avsiktligt. Lång, alltså den, ja. är inte då, den är inte dåligt gjort långsamt. Nej, precis. Utan, den är liksom bra gjort långsamt. Det är, finns det är... en anledning till långsamheten. Ja. men den, den, är, den, är så här, den är medveten om. Det, jag tror det är lätt att anta att det är så här, oh det är svårt och tunt och långsamt och jag är döden och så vidare, men mm. den är ju väldigt medveten om att den är så också, han, han ja, men scenen man har sett ja, jag är döden och så, schackspelet det är den han ja. spelar bingo lott istället ja, men, det, men det är ju bara en liten, liten kort snutt ja. av det liksom ja. Ja. döden, tyckte jag i alla fall när jag såg den är ju en rätt rolig karaktär ja. i, i filmen, liksom. jag vet inte vad du tyckte jo jag håller med och Jag gillar Max där också, han, <gör> han han gör väldigt bra. Jag är väldigt ung. Ja, han är, han är man blir förvånad över hur ung han är, för någon, man är för någon, men han är ju säljrik. Även så den rekommenderas, annars har jag tittat på lite, lite anime -serier. den här Fullmetal Archemist, bland annat. Mm, okay. Som jag, har ska vara, jag har hört att den ska vara är, är, bra, jag tycker hittills den är väldigt bra också. Mm. Um, men, ja, jag, jag gjorde något slags löfte förra kastan om att jag skulle försöka se någon mm. ny film. Så att jag, jag ser någonting aktuellt inför nästa här oh, yeah. Jag jobbar fortfarande på det. <laughs> jag kan rekommendera Lego Batman. Den är rätt kul faktiskt. Lego ja, fa ja, faktiskt. Alltså, om man är Batman-nörd, alltså det är nörd så kan man få ut lite det så skoj av den också om ja. den... Jag hade tänkt se den på bio men jag missade liksom fönstret Jag trodde att den skulle gå längre än den gick ja. det, det är det med biofilmer jag tror man att den ska gå Den gick primärt på svenska också ja, är svensk. det, det är, det är också också väldigt svårt att tajma in Ja, precis men Det kan väl bli så att det blir någon in Vi kan, kan titta på Kong alltså Kong ska ju bli en jävla shared universe ja, grej med, de har köpt upp en sju helvetes massa mm. kaiju rättigheter ja, jag hoppas ju innerligt på att de har köpt upp rättigheterna till den danska, den enda danska kaiju filmen mm. Reptilicus med det Passer jag... alltså om, om de gör det <laughs> Reptilicus versus Kong Ja exakt. det, det hade varit så sjukt <laughs> och, då, och de datorerna med Reptilicus att det ser ut som en dålig uh... <laughs> han är ju den sämsta kaiju monstret för att han är till skillnad från alla andra kaiju monster. Inte stop motion, inte en, snubbi, han är en majonnettdocka, Exakt, ja. så han kan inte ens röra sig ordentligt. Men den är, alltså, det är den enda kaiju-filmen som har stannar i mitten så att huvudpersonerna kan åka på semester. Lite grann som den första Mad Max-filmen som stannar i mitten så att huvudpersonerna kan åka på semester. Precis. Så ja. Mm. Ja, det är inte så, inte okay. så nytt i och för sig. Men... Vad har du sett för film nu då? Uh, jag var så... Ja, jag var så... Logan. Logan! Eller som den heter på svenska. Logan, Logan the Wolverine. Uh, ja, det är bra. Mm. Det är intressant att de två bästa filmerna i X-Men-serien är Logan the Wolverine och Deadpool. Som inte har någonting med X-Men-filmerna att göra i princip. Jag tror till och med de säger att Logan... ...inte är i kontinuitet med de andra X-Men-filmerna. Men, men filmen där Logan och Deadpool introduceras till filmuniversumet... ...den är inte särskilt bra. Nej, <laughs> det är precis... Wolver <laughs> Wolverine, Wolverine Origins. X-Men Origins Wolverine. Ja, just det, just det. Den är inte särskilt bra. Nej, den är inte särskilt bra. Den är dålig på, på så många sätt. Men, men, men just Logan som är det är Hugh Jackmans sista Wolverine-film... också, okay, ja. ...även om Ryan Reynolds som spelar Deadpool... I princip håller på att sälja Deadpool 2 Nu på att Hugh Jackman ska vara med i den Jag Aha. tror inte ens han har pratat med Hugh Jackman Om jag ska vara helt ärlig Men det är ju halva grejen också men det, det, det var rätt bra, det var det, tror, tror du att, tror att det är Patrick Stewart sista? Eller? Ja, jag tror han till och med har sagt att han inte, att han inte pallar mer. Men jag, jag, jag vill inte säga det som sanning, jag bara tyckte att jag, jag såg det någonstans. Ja. Men han är, han är väldigt, väldigt bra i det... Logan, för ja. jag måste jag säga. För för att det, det, är... kän, det känns inte, och ska de göra fler X-Men-filmer utan Patrick Stewart och eh, Huge Jackman? Huge Jackman? Är... Huge Jackman. Eh, utan professor X och Wolverine. Men de har ju introducerat en ung professor X. Ja, det har de. eh, James McAvoy som, som nu. Han ska gå från, från James McAvoy till Patrick Stewart på, på tio år. Ah. Eh, tanken om de nu placerar nästa X-Men-film på 90-talet, det vet jag inte. Men, men eh, den var rolig. Jag, jag, blev, eh, jag blev glad av att se den. Den var liksom den var välgjord då. Och, och, Patrick Stewart var jätte jättebra som en men det du... så senil demens professor X det var väldigt kul att se honom spela liksom inkligg. det tror jag aldrig någonsin jag har sett honom göra men du, du, men du har inte du är ändå där, du har inte någon sån här erfarenhet av sån jättestort fan av Wolverine eh, absolut på, inte nej när han introduceras på nej och jag har aldrig varit och... ett stort X-Men fan heller alltså, jag, har, jag har aldrig läst serierna och jag var inte så glad i den tecknade tv-serien som gick när vi var små Jag har inte ens Tatt speciellt glad i de flesta X-Men-filmerna Men, -Men, Men det är aspekter av det som jag tycker är Väldigt mig om och Hugh Jackmans Wolverine är en av dem Jag tycker han gör det väldigt väldigt bra liksom. så att, och Därför var det kul att se det, det Kanske stora fans tycker att det, är, att det är skit Jag vet inte Men det, det var ändå kul och, ja, det, var, det var kul att se Det var mm. roligt liksom. Ja Ja mm. Vi, det, ska vi ta en låt eller vad jag säger ni? Ska, ska vi prata om vad vi har spelat senast? kan ja, vi kör på. spela det känns det känns vi något. På ja. Ja. Kör på. Jag kan ju börja med vad jag spelade spelat senast. spelet var ju ett datorspel, även ett tv-spel. Det känns som Shadows of the Empire. Ah. Som var ju en del av det här. Det var ju ett, ett multimedia-projekt på 90-talet som är runt Star Wars det är som tanken var att vi gör ett projekt där det är som att vi gör inte en film inte en Star Wars film, men vi gör som om det hade släppts en Star Wars film så alla kringprodukter skapar vi vi skapar en bok, vi skapar ett tv-spel, vi skapar en serietidning, vi ger ut ett soundtrack till filmen som inte existerar vilket är intressant på något sätt. Men i alla fall så har jag spelat tv Shadow of the Det är ju mest känt för att det kom till Nintendo 64. Men det går här ut till PC och det är den versionen jag har spelat nu via Steam. Och det har åldrats... Det, det har åldrats. Jättemycket. Mycket kan man säga, ja. Men jag... jag, jag... Jag, jag, jag började spela på det och det, ja, det var lite kul, men sen så började det bli så här extremt, väldigt jobbigt, svårt kanske för att jag inte var så bra på det kanske för att spelkontrollerna inte är så väl programmerade alla gånger och det finns många platser där man helt plötsligt bara glider av kanten och trillar ner i ett oändligt djupt hål eh, sådär så så jag, jag, men jag lyckades leta fram en fuskkod eh, som gav mig 255 extra liv och därefter så blev det faktiskt mycket bra spel. Nej, äh, men det är lite konstigt för att äh, det var, någon, det var en nivå som var väldigt, väldigt lång och på slutet så måste man besegra Boba Fett äh, som är en extremt svår boss i det i här spelet där då. Och där tänkte jag, ja, det, var, det var ju skönt att jag hade en massa extra livhändare då. Men sen så, därefter så känner det som att nivåerna blev bättre och bättre designade och det är som en sån bonus till folk som orkade igenom ja, skit. Nu, nu, blir, nu, att nu, blir, nu blir spelet helt plötsligt bra och, liksom, och ibland så har jag tänkte att jag hade inte behövt alla de här extra nivåerna för att klara nivåerna nu längre ändå. Så att, vilket är en väldigt dålig design på ett spel i så fall att det är de första nivåerna är de sämsta och sen blir det lite bättre mot slutet. Mm -hmm. Men ja, man springer ju något som, som Dash Rendar som huvudperson heter och skjuter stormtroopers och sådär. På det stora hela så är det ju som en senare version av Jedi Knight känner jag i alla fall. Jo, men det är det ju verkligen. Boken är inte heller så bra. Nej, för om, den saken skulle man är ser den Se, ganska bra, har ja. jag förstått det som. Och... Den är helt okej. Okay. Ja, jag tror att jag, jag faktiskt är en tid att titta på. Det, det gavs också sådana här, här samlarbilder, eh, som, typ, om det går ut i ett paket eller vad man gjorde på den tiden. Eh, som är typ samma. Som är, liksom, om man har alla samlarbilderna så, så, så, så berättar det hela historien. Som finns med i boken, om man säger så. Eh, och det var naturligtvis en hemsida som hade samlat alla de här bilderna som att du behöver gå på ebay och köpa. Eh, och, och de är inte så snyggt ritade. De, det ska, för det ska vara en illustration på varje kort som ska vara en liten del då av den här handlingen. Då, de, är, de är ganska fula, de illustrationerna. Så inte, det är inte heller särskilt bra det momentet. Men det är ett gammalt spel du har spelat ja, det nyligen. Eh. Nintendo, uh, Nintendo, jag har, jag har någon av er spelat Nintendo 64-versionen Jag eller? har Nintendo 64-versionen. Jag hatar den. Mm. Eh, jag inte alls det är ett bra spel. Jag, jag har läst många recensioner av. Då när jag laddade ner så hade jag använder recensioner av det. Det var många som, som skrev recensioner som började säga, ja, jag vet att det här spelet är dåligt. Men när jag var liten. Punkt, punkt, punkt. Ja, absolut. Jag tyckte också om det väldigt mycket när jag var liten. Mm. Men det hindrar inte det faktum att det är, det är ett rätt dåligt spel. Mm. Alltså, är det, det är inte katastrofalt dåligt, det är bara snäppet under mediokert. Ja. Alltså, det, är inte, det är inte så dåligt att det är so bad it's good, utan det är bara liksom ganska dåligt. Men inte så dåligt att man slutar och spela ändå, kände jag. <laughs> nej, det är nej. Jag... Så, kan du hålla med? Uh, Ande? Uh, det är, jag har jag fått ett pirat uh, tema där jag, jag gav mig uh, an, uh, det spelet som heter Sid Meier's Pirates. Ja, ja, ja. Och ah, då, det är en klassik. Det, är, och, och det, det finns ju en äldre version av det också mm. som så, säkert var på alla datorer på den tiden. Kommer du av 64? och ja. Nästan så gammalt. Men den versionen du har, är den ny då? Eller? för Jag har ingen koll på det här. Mm. Nej, jag, jag det bara. Jag började med den äldre. Men den, den hade ordrats också väldigt ja. alltså, väldigt, väldigt frustrerande. Väldigt svårt att navigera med sitt skepp av Karibien och eh, det är, det är ja, väldigt väldigt långsamt spel. Du får syn på ett skepp så, så tar det väldigt lång tid innan du, du ens bestämmer dig vad du ska göra. Men, men den uppdata som är från 2004 tror jag. Då, eh, den var väldigt bra. Eh, det innehåller alla de här. Eh, vad ska man kalla det? Tugumipirat-momenten. Ja, det, det, det, det är sådana spel som är många olika typer av spel i ett många moment. Ja, men... styra skepp-momentet, momentet och så vidare. Ja. ja, precis. Och det, det, är liksom, det är väldigt gött och röva och ta mm. över ett skepp. Och du, eh, Jag ser ut och höja och sitta och, ja. och, <laughs> och. Det är ju det du gör. Men mycket av det bygger på att det, det finns liksom olika mål i spelet. Du, mm. du kan bli. Du kan döda alla andra pirater och bli den bästa piraten liksom, mm. genom att göra det. Och då är det de här Jack Rackham och Blackbeard. Och det är jävligt kul att vara här. Men bocka av dem från listan. Liksom. Och sen så ska du då hitta din familj som blivit borträvad. Då gör du det och det är också roligt. Men allt det här bygger på att du får letrådar i de olika städerna när du mm. åker mellan. Och då, där är tyvärr ett minispel som är ganska tråkigt. Som man måste göra ganska ofta. Eh, som handlar om att man, eh, man måste dansa med guvernörens dotter i varje stad. Och då, har hon lite så här, då viskar hon eh, en hemlighet till dig om, om du dansar riktigt bra. Det är, det är liksom ganska så, det är inte så svårt att dansa. Men du, du måste lyssna igenom hela låten och trycka på tangenterna. Och, och då har du har hört den här låten några gånger efter ett tag. Det är, det är lite grann att varje stad jag har, jag har spelat här spelet Jag har är en, en äldre version av det, det Men det är som också det att varje stad har liksom, Ser ju exakt likadan ut Fast den bara heter någonting annorlunda så är liksom, Här är guvernörsbilan, här är baren du kan gå till Här är affären du kan köpa saker i Ja, det är väldigt likt i den Från 2004 mm. men, Sen så ja, in att det, När jag spelar Jag vet inte om det är med så här Men det är en sån här historisk vinkel Att man får välja bland vilken nation man tillhör Och att man kan, liksom, man kan vara inte pirat utan man kan vara en kapare. Eh, som liksom, om man bara skörövar skepp från de andra nationerna så, så, är, man, så är det okej okay om man kan få belöningar yeah. från sin egen nation. Yeah. Det är också. Privateer. Där, that, äh, det är yeah. Men sen så kan man, om man, eftersom man har frihet att välja så kan man också börja röva sina egna länderskepp. Och då är man ju en riktig skörövare eh, och då tycker ingen om en. Det är, roligt, det är roligt på dans, för det sägs ju att det finns ett steg i menuett, alltså 1700-talsdans, som går ut på att viska hemligheter till den mm. du dansar med. Aha. Så det kanske är från en historisk aspekt man har, pirater, ja. den, vår, vår populära bild av pirater är också väldigt 1700 tals mm. Så det, det, det kanske finns en tanke där, även om jag förstår att det låter riktigt riktigt tråkigt. Men, men, Sid, Sid Major, Major är, lär, han många av hans spel brukar ha historiska liksom, detaljer och sånt där. Han gjorde ju, han gjorde Civilization naturligtvis. Och det är ju sådär, han gjorde Colonization som handlar om att kolonisera norr Och det är väldigt sådär, mm. historiskt baserat. Så det är nog hans grej lite att klämma in sådana saker. Men det som är roligt med det spelet är att innehålla de här klischéerna som man vill ha mm. Om man är sugen på ett piratspel liksom. Ganska likt eh, Egentligen inga, inga likheter i övrigt, Men eh, Red Dead Redemption Som mm. innehåller alla de klischéer du vill ha Om, ja. du, om du är sugen på lite cowboy eh, Gött ja, Och då liksom, du kan du råna Du rånar tåg eller du, du, du, du, du, mm. Det är liksom att... Lassot och hela den vriden så det är ett och, och Bigfoot om jag inte minns ett fel i Red Dead Redemption att man kan stöta på Bigfoot Piratgrej eller vad säger jag, kawa där. Men, är. Ja. men, men om, man, om man säger så här då Pirates är bättre eller sämre än Monkey Island Nej, Monkey Island är ju bättre ja. <laughs> Vilket <laughs> Monkey Island får man välja ja, det, det, Eller är alla Monkey Island spel bättre än Nej, ja, Monkey Island 4 är väl inte, inte så jättebra men de övriga är väl ändå Ett av två åren i alla fall, mm. tycker jag. Mm. Uh, ja. Jag har aldrig spelat ett Monkey Island-spel. Fantastiskt. Jag skäms. Jag har du nåt att för Nej, ja. ja, men det är jag verkligen. Det är en, en vacker dag. Vi har ju själv nu gått tillbaka till att spela Warcraft 3. Aha. Det, vilket jag gör och sådär, någon, någon gång. Du tar aldrig steget då. över till, till World of Warcraft. Nej, alltså jag, jag, jag tror jag skulle dö då. Alltså, jag, jag tror aldrig jag skulle lägga ut. Inte i spelet, utan... Nej, alltså, alltså jag tror aldrig jag skulle jag, jag, jag tror jag skulle försumma mitt liv. då. Liksom. Vi kan börja spela. <laughs> nej. <laughs> nej, nej! Jag kan så, också... Så gör Sillen också. Och så, jag, så, jag, så, jag, så jag, också. Alltså, kan jag också vara med, så kan vi skapa en guild tillsammans? Nej, så liksom... nej men alltså jag, för grejen är att jag tror, jag tror var, att jag, jag, jag tror verkligen att jag, hade, att jag hade älskat det, för att det, Jag, var väldigt, jag tyckte väldigt mycket om Warcraft både ett och två när jag var, när jag var liten. Liksom. Jag tyckte det var skitkul. Men då var det bara dubb spelande. Liksom. Jag fuskade ju en massa och hade med. Men, men jag spelade aldrig i Warcraft 3 förrän jag blev ganska så vuxen. Och det, jag tycker det är, så, det, är så, det är världen som det bygger och relationerna mellan de här olika raserna. Och de nya raserna som introduceras och den nya liksom, världen som. Jag tycker, det, jag, jag tycker det är så snyggt. Jag, jag, tycker, det, jag tycker det är underbart att det är nästan inga liksom skurkar förutom typ The Burning Legion och Undead till viss utsträckning. Liksom. Men annars är det mest folk som vill, vill ha plats på något sätt. Eller så här, när man spelar från åkarnas sida så förstår man varför orkarna attackerar människor. När man spelar från... Där är, där är någonting jävligt fascinerande med det som jag tycker är väldigt... Och sen är det ju kul. Liksom. Det är kul att spela kampanjerna för det är snyggt upplagda kampanjer. Blev ble inspirerad att gå och se filmen igen. Nej, däremot så blev jag inspirerad av att, att, att spela spelet genom att lyssna igenom den nördkasten där vi diskuterar filmen. Ah, okay. det, var det som fick mig att, att börja spela spelet, för jag lyssnar på de nördkasterna ibland när jag vill må jättedåligt. Så <laughs> bara klämmer jag på dem och tittar där! Inte för att ni lyssnare skulle tycka Nej. att det var dåligt alls, det var var Jönsson som vi, tycker, att, vi, att, tycker att det är dåligt. Vi, vi tycker väldigt mycket om dig, Just det. Du, du vet vem du är. Shoutout till enda <laughs> lyssnare, <laughs> lyssnare. Martin, Martin. Mm. Äh, inte var någonsin tror jag. Jag tror vi har haft någon Nej, annan har som lyssnat. Vi, vi har haft någon. Det har vi. Dennis har, vi. Dennis har lyssnat. som har lyssnat. Ja, har lyssnat. <laughs> så, men, så det är bara personer som vi känner personligen som har lyssnat <laughs> Ja. Så är det. Ehm um, All right, men då, då tycker jag att vi tar en låt, sen går vi och pratar lite om avtalet som vi valt. Ja. Men vilken låt, vilken låt ska vi ta? Jo, det är ju din favoritlåt Jensson. Nej, nej! Och det är ju medelrefestivalen din från, från detta året. Åh! Oh! Mycket nöje. Det, bra. Yeah. Ja, det, alltså, det, det här, det är en jävla låtskatt, skulle jag säga. <laughs> man ja. förstår att den vann. Ja, och sen, sen blev man bara ledsen. Liksom. Och väldigt nyfiken på vad det var för andra låtar. Jag <laughs> Absolut. Ja, det var en av dem. Som tävlar, det var ju bara en snubbe som slog två stenar mot varandra. Jag tror inte ABBA var med. Hur många poäng fick den sen i slutfinalen, tror ni. Det måste jag... Ja, de, de, de, ja, de behövde sjunga på svenska i slutfinalen. Så mm. för alla andra måste det vara... Men den, nej, nej, nej, nej. Men den handlar ju om Beatles, så de kan inte missa känna igen det. Ja, precis, ja, precis. När de säger, hm, mh, mh, Det kan, vara, det kan vara en sån taktik. Ja. Alla gillar ju Beatles. Och... Intressant. Mm. Vi får titta på hela Eurovisionens från 77 och... Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra sen. Vilken här kväll. Kunde om vi går och får tag på. Ja, 1977. För det var tydligt att ingen av oss levde. Nej, det är <laughs> intressant. Om vi jämför med förra kasten där vi tog ett år då vi alla var i vid livet. Ja. Så är det här ett år där vi inte var i livet. Exakt. Vi var döda. Alltså, det, säger <laughs> man. Ja, det beror ju bra Om vi vi, kan vara, om vi, re, om vi nu. Ja. Så finns ingen chans att vi var döda då. Vi mm. var ju tillstånd som liknar mer döden än, än livet. Ja. Kanske. Vi vi ju men det, oh, det, det blir djupt nu här. Jag ja, blir väldigt till och se. Det jobbigt. <laughs> vi, ja? Ja, ja. 70 talet var lite så djupt tider ja. Jo, men, vi ska minnas din mustasch. Ja. Det är väldigt djupt alltså ja, ja. Eh, lite här, saker som hände i verkliga livet mm. 1977, alltså i, utanför såhär, norr i det världen. Alltså så mina sådär, viktiga saker. alltså viktiga saker. Jag slogs lite av att det hände inte så jävla mycket 1977 när jag sökte researcher. Men eh, det här är vad jag kom fram till i alla fall. Sverige inför fem veckors semester. Det är ju minst. Härligt. Vilket har att vi har inte, vi har inte uppat det sen dess. Det <laughs> ja, är lite, lite svårt. Får vi skämmas. Ehm på tiden tycker jag. Tror prinsessan Victoria färs. Mm. Ja. Det ni kanske inte också. Ja. Men då, då, var hon inte, då var hon inte tänkt att vara nästa i, i... Nej, precis. Att då var hon ta, prinsessan. Det var ja. Det hade inte sen igen. Den här grundlagsändringen som gjordes för, för det. Nej, det, det tog ett par år mm. i för det, det, det, jag har ju läst om det här att grundlagsändringar då måste det vara typ minst två regeringar i rad som måste godkänna att det är två olika regeringar så att det, det är därför för att det ska vara extra svårt att göra ändra en grundlag vilket är ja. vilket är bra. Så Karl ja. Philip Hamföders och blir riktigt onöjd ja. med resultatet. Eh <laughs> ah. Jimmy Carters in, som vi sa ja. Han blev ju vald det har mm. Kan inte vara sämre än nuvarande. Nej. Byggde han någon mur? Ja, jag vet inte. Ja. Kan ni mycket om Jimmy Carter? Och nej, han, han är inte rätt populärt så här, udd av skämt, Jimmy ja. Carter. För han hade tydligen rätt roliga läppar. Men det är i princip allt, allt som jag vet om honom. Vem, vem var det som var före honom? Uh, nej Ingen som kan det. Det kan ni googla. Ja, det kan det, ni faktiskt det, googla. Det får ni, ni får det, göra då. någonting, <laughs> lyssnarna. Uh. USA kan ingenting om oss och vi kan ingenting om USA. Um, Elvis där, mm. det, det kan vara den största eller gjorde han, ja, Men det, det är rätt mm. intressant för det är, det är så jäkla mycket fiction som, som säger att han inte dog. Mm. Mm. Det, det finns det, nästan all. det är nästan Men in Black, ja. äh, lyftande till galaxen, äh, där är döden kläddheten, en fantastisk mm. äh, Komedi på 90 komedi Och många andra. Och för att inte tala om man, ska, om man då kan säga att det var fiction. Det finns ju även om man ska säga fakta med citattecken, mm. böcker och liknande som hävdar att Elvis är i livet. Och det är väl den här, den här klassiska att säkert många som inte sa att ja, jag, jag, jag såg faktiskt Elvis på en restaurang han satt och, och åt den hamburgare. flera år efter att han hade dött. Då. Och folk bara säger Ja jag såg honom på en buss och så vidare. Mm. Men det, det, det är rätt roligt för liksom han. Varför Elvis? Jag, jag, jag fattar att han var stor, liksom, men, mm. men varför Elvis? Det finns ju... De, de publicerar ju bilder på honom. Alltså, det hade ju känt. att De hittar honom död på toaletten. Alltså, mm. liksom, hela, varför just han? Liksom, eller ja, i och för sig, varför, varför inte? Det är ju mm. kanske folk som pratar om Michael han, Jackson han, på samma sätt. Blir, liksom, han, han var ju lite sådär, och Han blev lite, han, inte bara känd, utan han blev lite sådär... Man ska säga, magisk eller han hade liksom glittriga kläder och han var nästan lite mer än en människa. Ja, på, tal, på, tal, på tal om om det precis som Michael Jackson. <laughs> ja, men, precis, men på, på tal om det så sägs det att han baserade sin kostym på Captain på Marvel. Captain Marvel Junior specifikt. Ja, exakt. Alltså fast karaktären ser mer uta karaktären. Mm. Men, men alltså och det stämmer ju om man tittar på hans kostym. Ja. Och i Kingdom Come, serien från 90-talet så är så kallar sig Captain Marvel Jr. för King Marvel. Mm -hmm. Och hans nya kostym är baserad på Elvis version av ah. hans kostym. Så det, det, det är kul med den här faller tillbaka på sig själv. På så så Elvis blev alltså en superhjälte. Det var det som hände med honom. Och ja, sen... och sen dog han då äh, när de i sig själva. Och... Ja, precis. Det, det är jobbigt det där alltså, när, när det händer. Ja, då har du det. Ja. <laughs> En, en annan som dog, Charlie Chaplin. Oj, aha. just det. Uh. Aha, det har jag inte tänkt på. Men det stämmer ju. Men han är inte längre. Då. Nej, alltså, jag tror att en av anledningarna till att det inte finns såna legender om honom är att hans lik blev kidnappat. Jag, jag, jag vet inte hur sant det är, men det finns en sån här... Urban legend liksom. Att någon grävde upp hans lik. För att han är begravd i den klassiska kostymen tror jag. Mm. Att någon grävde upp hans lik och höll det i gisslan för hans efterlevande. Så jag jag, jag, jag han förstår ja, att, att de grävde upp hans lik och sen så de skrivit som så snubblar de helt plötsligt. Och sen så, och sen så, och sen så halkar de på ett bananskal när de ska gå bära iväg. Då, och sen så, ja, ja, ja, så ja. kommer en sur polis efter dem och slår dem ut med en batong. Och, eh. jag, jag, jag, vet, jag vet inte är sant det är. För det, jag, tror det, jag tror det är en urban legend liksom. Men Jag heter Simpsons. Simpsons Driva med det i något avsnitt där Mr. Burns visar att han äger kostymen Charlie Chaplin begravde sig i. Mm. Mm. Så vem vet, det, kanske, det är kanske Simpson som startade. Det brukar vara så. Fick de tillbaka? Kompen, ja, jag, jag tror alltså, jag förtäljer att, att de faktiskt var tunna att prisa för det. För att, men, men samtidigt, det är för. Det är för bra för att vara sant på något sätt. Eller det, det, är, för, det är för specifikt på något sätt. Kan Men vi säger att det är sant. Googla inte det här. <laughs> Nej, <precis. laughs> det är sant. det Rimson, vad gör du? Ett och två skjuts upp, fast ja, det är om, ett och två, om, om, äh... omvänd ordning. Dock. Två var skjuts upp för ett. Aha, varför, varför det. Jaha, varför det? Ja, det? Några dagar innan. De, de hade rensat upp skyltarna på dem, men så, så bara, äh, Fast vi, vi, vi måste göra lite till på ettan, det är, det är något som inte funkar. Eller någon som går ut till Voyager 2, det de tror är Voyager 2. var. Har ni satt farvskyltar? Oh, ja, har satt skyltarnas fel. Åh, oh, Esteban! Eller vad ni. skyltkillen skil, äh, hette. Det, det är, det är, jo, vår är ju då de som har med sig en, en, en guldplåt med en bild på äh, vårt solsystem. Äh, hur. Hur hur det skickade, vilken planet som den här Voyager-kapseln kommer ifrån. Mm. Och som bild på en naken man och kvinna som vi, Är det bara mannen som vinkar? Bara kvinna. mannen som vinkar. Ja, ja, så de är nakna. Det var, det var tydligen en kontrovers om Någon som har sagt att han ska ju verkligen ha nakna människor på, på en kapsel. Vad ska Vad ska folk tänka? Inte du gjorde det eller vad? Vad är det? Ja, det, kan... det, är det. Lusk, det ja, Vi hade tänkt kontakta dem, ja, men alltså... Aldrig i livet! Någon som påpekade nyligen också att ja, okej, okay, för är alla planeterna i solsystemet utsatta där då på den här ritaren här då så, så, så, men de kommer hit och frågar okej, okay, är vi rätt solsystem här nu? Ni har nio planeter, nej. Alltså, <laughs> nej. Du menar Pluto då? Nej, Pluto är inte en planet. Så, så, så de, de, har, inte... de åker hem igen så. Ja, nej. Nej, här är, här, det ska vara nio. Ja. Jag, ser, jag ser åtta och en dvärg. Vad är det, vad är det Pluto kallas? Ja, inte var jag vet inte vad det kan, men alltså bara, nej. Så tyvärr. Så, så en intervju med han, vad heter han? Ah, Asimov, fysiker. Nej, den, den... Neil deGrasse Ja, Neil deGrasse Tyson, precis där han... Han, för han var satt tydligen på rådet som bestämde att Pluto inte fick vara en planet. Aha. Och han menar på att Pluto förtjänar inte att vara en planet. För Plutos. Och var det dess, dess bana är irrationell, den är för lite. Alltså det, tydligen har månen mer planetlika Vår måne är mer lika ja. Jag, jag, Pluto Ja, jag har ju hört att någon som menar på det. Att, alltså, grejen med, med hela själva o, alltså benämningen planet var ju liksom mest. Alltså det är ett väldigt gammalt ord som förr i tiden användes för typ allt som inte är en stjärna eller som inte är månen eller mm. jorden är, är typ är planet. Alltså det som inte kan klassas som något annat är planet. Så det är först nu när man titta lite närmare på det, som alltså, det. Det stämmer inte riktigt. Vi måste ha lite mer noggranna klassifikationer än bara planet. Det funkar inte riktigt. Så Så är det med det. Men ja, de flyger... De... Jävla vetenskap som förstör allting. Men var är ju ett och två? De tuggar på, ja. hoppas vi var jag tror att jag är fortfarande. är lite lite aktiv också tror jag. Ja, ja, jag. är inte säker på det men det var ganska nyligen som de slutade sända ut tror jag. Det, det är något sådant att de det var, det var för, för några år sedan som det var den sista signalen de, mm. de fick från dem. Men hur långt ut är de nu är ja, de, är det, väl, vet vi det? de är väl ett det. Det finns, det finns något sådant där, man där att det finns ju solsystem och så det finns det någon sorts svär som är en sorts gräns längre från solsystemet eh, som de inte kanske har passerat ännu eller har passerat, jag kommer inte ihåg vilket. Har de nått robotcivilisationen? Alla, alla vi som har sett Star Trek, eh, Star Trek The Motion Picture vet ju vad som kommer att hända med Voyager. Eh, är det Voyager 1 eller 2 som... Eh, ja, det vet vi inte. Nej, precis. Gissningsvis, ja, det är det Den som skötte det förut Var det inte en annan som blev söndersköt än de här klingoner i en annan Star Trek-film? Det är någon annan film som börjar med. Just det, är sån det. Sån det, är, det är trean tror jag. Ja det är en sån rymdsson som, som så är det, man får se och så hör man sådana with a message of peace from yeah. earth och så, så spränger det och klingar honom. Då, då är det, ja en av dem blev, blev en sak och en av dem blev ja. rymdskrot. Ja precis, så det, det är alltid bra. Ja. Så det var det som hände. Nej, det, det, det, det, det sker ju inte så mycket sånt längre. Det, ja, nu har ju Trump, han vill ju han kutta alla pengar till NASA. Men, ja. men det, det, det, det, det många som beklagar sig på att det inte sker sån utforskning längre. Så Den stora planen är ju fortfarande där, liksom, ska vi åka till Mars eller inte? Har du en uh, karta här? Jag har en, ja. en karta här? Där, jag har en karta på var voyager är. En stor, en är stor pil. <laughs> är utmärkt. En stor jag pil som, som står Voyagers are here. Och var är de någonstans? I, I Hydrogen Wall står det. Så det är väteväggen. Ja. De har gått in i gamla väteväggen, ja visst. Jag vet inte om man räknar att de är utanför solsystemet. Men... De är kanske är halvvägs till Alpha Centauri. Står det där? Eller? Nej, det är, det är säkert inte skal enligt Den här kartan vi tittar på. Men det ser det kan, ja. Men det det, det, det, den, det kommer nog det inte hända något spännande med dem innan vi dör. Vi ja. Ja, kan hoppas att det är någonting händer. Man vet aldrig. Den kartan vi tittar på där mm. saknar... Alltså den är inte vi på en linje så här. För... Nej, men den saknar mm. väl den saknar uranus. Är uranus för liten, eller? Alltså det är svårt. Alltså, eller... du, du, har, du har nog lite svårt att hitta uranus alltså <laughs> den är... med båda händer, Ja, det har... kanske äh, gömt sig. Ja, ingen problem Några som, inte, några som inte hade problem med att hitta Uranus Var de som upptäckte att Uranus hade ringar År ja. 1977 ja, vad, vad säger du om Uranus? Nej. Vi lämnar jag Vi lämnar det. Jag vill lämna en bild som inte lyssnarna ändå kan titta på Nej, precis, det är väldigt bra kast. Men det är en bra, det är en bra bild Eh, <laughs> är inträffade också eh, 1977 som vi, jag uppmärksammar att det är tydligen den, den dödligaste flygolyckan någonsin två tvåplan som krockar med varandra. Hur många dog? Eh, 583. Okay. Herre, Fortfarande är det värsta. Jag det. Tror, men det är väl det här också lite grann att var det inte kanske runt 70-talet nu, nu vet jag, jag har inga faktorer att underbegå att var runt 70-talet som man börjar verkligen titta på det här med säkerhet på flygplanet vi, vi måste ha lite bättre säkerhetsrutiner och mekanismer och kanske just bland annat på grund av den här olyckan du sa att du hade sett många Att det var många flygolyckor eh, det är året också till och med. Eller? Eh, det var inte vad som sa. Jag bara rotade igenom händelser. Det har varit många flygolyckor. Men jag, jag mm. vet inte om det är marginellt fler flygolyckor än, än, än senare. Alltså, jag Nej. tänker mig att flygolyckor det, det, det pratas mycket om eller så här, det, det markeras tydligt liksom. men v, v, vad var det här för det, en, det som hände var att de, de krockade sig på en flygplats där det ena planet skulle lyfta körde rätt in i ett annat plan som, som liksom bara körde på, på flygplatsen och båda hade en massa passagerare så det är klart att det blir väldigt många som dör när det är två plan inblandade i, i en oftast är det bara ett plan som ja. kaffar liksom Um, men så där är det nu Då var det ju snarare en Måsvattenflygledartabbe, tänker jag Ja, det ju. det ju också Teneriffa, alltså Ja. Så det var semestrande människor dessutom ja, det, är det. det är ju värre När semestrande <laughs> människor är, tänker jag För då det, De blir så lyckliga Ja, men precis, om, om det är folk som jobbar Så är, slipper de åtminstone jobba nästa dag Men för semestrande människor så De kanske liksom, skulle hem, hem på en semester Och bara jobb på måndag Ja, då är det ju lite nej va fan jag kan Nej. Det är hemskt. Äh, I, I, jag Vi är, är för gamla för att skämta så här. Ja. Ja. Det får man lyssna på gamla casts för att ja. höra oss skämta gråt. Det har vi lagt av med. Det har ni ju några andra grejer ni uppmärksammat på något så så bara rent annat. Listor. Ja. Ganska, sådär, inga jätte, jättehänder som jag eh, eh, Nationalteatern Hade tältprojektet Det här eh, stora eh, prog eh, 70-tals Väldigt 70-tal eh, mm. det, det var 77 jag, bara på namnet. Ja, jag, jag, kan, jag kan inte så mycket om det Mer än att Vejron i Ottan i Nile City Han säger i något avsnitt eh, Frågar en lyssnare Vem var det som hyrde ut tältet Till tältprojektet det var jag! Ja, det fast man någon... här. massakrerar jag Biron där, men det är ändå rätt fräckt. Jag tror det finns filmat, dessutom den konserten. Det var en konsert, okay. I ett tält då? Nej, ja, i ett tält. Jag kan inte läsa på så mycket. Kanske var bara... kan vara utanför tältet, eller alltså, de, de hade bara ett tält som stod i bakgrunden. Ja, det var någon slags projekt i det här tältet. <laughs> ja. Av något slag. Vad ett tält. Projekttelt kan man kalla det för. Ja, jag vet inte vad man kan döpa det till. Men det är en grej som händer. Ja. En sak som slog mig när jag skulle leta lite material till den här casten, Så Kul att vi säger cast och inte podd som resten av... Ja, det, det, vi det... har castat mycket längre <laughs> än de andra har poddat. Men det som jag, för jag tänkte att jag skulle klippa in liksom någon någon någon god reklamfilm eller någonting någonstans. Ja. Men sen stirrade vi fan det fanns alltså svensk reklam då men det, det fanns ju ingen reklam tv i Nej det, det jag vilket jag satt sökte på Youtube och fanns, fanns, fanns det inga reklam nej. Den uh, nej. TV3 när introduceras väl långt senare. Ja, långt, långt senare ja. Ja. Så det, det skett ju så här lika bra det kanske. Lika bra det. Jag vet inte om vi ska säga det här nu, det kanske vi kommer in på senare också, som en sån här allmän sak att eh, årets julkalender, vad det var för någonting, och det var ju eh, fem myror är fler än fyra elefanter, alltså vad jag, vad jag har läst så är det alltså en julkalender i form av i huvudsak bara klipp från fem myror är fler än fyra elefanter, det här barnprogrammet. Så. Nej, det är fel. Plus lite nyinspelat material ja, Den är, det är ju Den enda julkalendern som har 28 avsnitt Ja just det, ja, jul läste också ja. Då är de tidigare då. Mm, Ja, de börjar i november Eller om det var att de tror längre De, de fick hinna med alla bokstäver ja. i alfabet. Så att, eh, jag, jag, det här kan jag svara på För jag läste Magnus Herestans självbiografi Och där nämnde han. han De blev tillfrågade om de ville göra julkalendern Och då tackar de först nej Men sen ändrar de sig om de, om de fick göra 28 avsnitt Ett för varje bokstav ja. Så tackar de ja. och då ja, Han är ju, skriver ju själv, men han beskriver det som att de använde dels gammalt material men mm. också att de filmade, spelade in mycket nytt material också. Så ah, det okay. var inte bara ah, okay. en klippshow så, så Det, det, det lät lite sådär billigt av SVT att bara att ja, vi åker inte göra en hel julkalender i år så vi, vi tar något gammalt. Och... Nej, nej att... det är ju det är några år efter att fem euro och elefanter hade nått sin kulmen. Ja. Jag tror det här är två säsonger och där i original ja. och sen så gick det något år och sen så fick de göra julkalendern och men det, var, det togs på allvar ja, i alla fall. Så jag, ja, okay. jag tror inte det är någon klippshow. Det, det är ju för övrigt en, en fantastisk serie överallt. Mm, <laughs> uh, så det var djurkalendern det året i alla fall. Så det var någonting annat. Jag tror radiokalendern hette Tomtar på loftet. Vilket det väl även var någonting de hade på TV4. För, uh, Nej. Femman. femman. Femman, ja okej. Okay. Du... Nissen är på loven. Världens bästa uh, världens bra, bästa doktor. Ja, det var den kan man fortfarande kolla på. Jag tror inte att radioprogrammet var samma tema men. det tror jag. Tom och <laughs> Tom ja. Ah ja, men det passar bara att köra Freddes favoritet här emellan Ja absolut. Och den. Den bra är det också. Ja. Det kostar alla för favoritet råkar vara från samma år. Är ja. ja, ja. ja. Men ja. Var, vi vet dess då ju. <laughs> vad är det här för en låt då? Eller det kanske vi får lyssna ut från dig. Vi får, vi får, vi får vi lyssna på från dig. Ja, okay. Här Fan, kommer. Fanns det här du har skickat in den här jag måste öppna ett kuvert Stå på det i kassettbandet Jag tänkte att det skulle bli en överraskning ja. Utlåt, nästa gång. Ah, du är så linnig! Ja. ja. <laughs> Va, ähm, om vi ska lämna de här allmänna grejerna från 77, så ähm, äh, tv-spel Ju, mm. det, det var ju verkligen i sin vagga då. jag det... ja, tekniskt sett i vaggan skulle det vara nästan redan tidigt 60-talet. Man kan gå tillbaka ganska långt, om man, om man, vill. Om man vill. Om man vill kan det, man tekniskt, är. Men, men man tänker sig hemma Ja, precis. I folks allmänna medvetande. Då he hette det ens tv-spel då, eller ja. var det hemma datorer då? Alltså det ordet som verkar vara modordet när det gäller teknik 70-talet är, är video. Alltså man kör video i alla... Videospel, Till exempel en av de konsolerna vi kommer prata om Atari 2600 Den hette ju inte det från början Nej, den, he, den hette ju Atari Video äh, Computer. Computer System mm. VCS eh, Video ah, Computer ja. System Jag kan tänka mig så här att om man skulle göra Alltså om smartphone hade gjorts då Så hade den hetat Video Smart <laughs> oh, oh, videophone. Ja, Video mm, Phone <laughs> uh. men, men just, just video modal som sådan men det är, ja, för för för för oss på något sätt för på 80-talet så, så blev det nästan synonymt med med VHS. Ja. Att, det, det gjordes bara ut från 70-talet inte på 80-talet men det gjordes ju då, faktiskt en video TV-spelsmaskin eh, som som där alltså TV-spelen var på videoband med alltså videofilm. Och det var ju bland annat där som vissa av de här senare interaktiva filmerna faktiskt började. Så att mm. eh, Night Trap och Sewer Shock och de klassikerna eh, började som en speciell teknik som kunde köra... Eh, kunde, de hade byggt en speciellt ting som man kunde hoppa mellan olika spår på ett videoband. Och det kunde man då använda för att eh, göra en typ av eh, tv-spel till det. Ah, okay. som, som inte var särskilt bra. Men, <laughs> men det går tillbaka till 70-talet. Precis, men de, de, de, de Atari yeah, mm. kunde de ha kunde du sätta i spelkassett ja, till dem? men det var, det var ju Atari 2600. Det, det fanns ju någon sån här väldigt obskyr eh, tv-spelkonsol som ansågs vara den första konsolen där man kunde sätta i kassetter. Eh, men det, liksom, den är bara känd för att den var först på det viset och inget okay. annat av, av den är liksom, omtalat eh, i övrigt. Men eh, det var ju då Atari eh, ja, vi, vi på VCS då, så det var det den hette på 77 när den gavs ut. Eh, det jag tycker mest med Atari VCS det är ju det att det var kanske den sista konsolen med träpanel som alla senare konsoler har ju varit helt i plast. Svart plast vanligtvis, eller vit plast om det är en Wii till exempel. Men det var en konsol som kom på 70-talet och då ska det vara naturligtvis träpanel. Var det den enda som släpptes 77 då? Eller var det... Ja, det fanns väl lite annat. Nej, det fanns en annan som den släpptes förvisso i USA att innan den kom ut i Japan 77 som heter Fresh Channel, yeah, Channel F. Channel F. Yeah. Den har jag faktiskt ännu i konsolen. Ja. Mm. Den har stående någonstans uh, i hjulorna här. Den är någonstans här. Men och, och, det är väldigt primitiv. jämfört med Atari också. Mm, precis. Uh, och man jämför liksom med hur, hur Stor Atari blev jämfört med till exempel Fairchild, som, som ja. var en av de större konkurrenterna till Atari just då. Mm, jag har aldrig hört talas om det. Den är väldigt obskur, men... Alltså, Atari kommer att sälja i, i snitt 30 miljoner exemplar, ja. tror jag totalt. Men Fairchild den, den sålde väl knappt en miljon, tror jag. Ja. Så det blir en väldigt succé för, för den här konsolen. Ja. Det är, det är intressant med den här också som jag har läst om. Jag har ju läst lite grann om hur, hur man programmerar den här maskinen. Och det är väldigt annorlunda från hur man programmerar tv-spel För mycket av det handlar egentligen bara om att kunna alltså, rent direkt manipulera den här signalen på tv-skärmen. Alltså det är typ, det är typ en vit linje på tv-skärmen. Och sen så manipulerar man den på olika sätt. Eh, väldigt, så här, liksom, väldigt teknologiskt hur det fungerar. Och det var, ledde ju då så att det, det Atari-maskinen var som byggt för att kunna ha en prick som man kunde styra och typ en projektil den kunde skjuta. Och kanske en annan liten sak som kunde göra någonting. Det var det var som fanns insatt i maskinen från början. Så alla spel som var någonting utöver det krävde extremt kunniga personer för att få ut klämma ut någonting mm. mer av det. Och det är ju väldigt imponerande vad de faktiskt lyckats göra med bara den väldigt primitiva tekniken. Mm. Men, så ja. Det kommer lite om den här Magna, den här Odyssey. Odyssey, ja, det, det, det, det är den första TV-spelsmaskinen tror jag ja. man brukar säga. Eh, och det var ju många, några år tidigare. Eh, det mina. För det är så, nu har jag inte spelat den än, ännu. Jag har bara sett James Rolf eh, recensera den här. Eh, Odyssey, eh, men eh, och, det är lite off topic. Men, men det, vad jag förstod som där så var det också bara en prick mm. på skärmen. Alltså yeah. en lysande prick som du kunde styra. Ja. Yeah. Shit. och själva spel gick med upp att du, du klistrade på och gickade ja. på ja, typ... Genomskinlig plast i olika färger med olika mönster så ja. representerade och sen... en tennisbana eller fotbollsplan eller... Så fick du använda fantasin Nu ja. som ett brädspel fast på tvn men mm. ja. det är Ofta så Knappt var... tv-spel ja. så, var... oh, okay. så var det också brädspel vi ser av så att man hade liksom pappersmarkörer och små bräder, så måste... så Hände Okej, okay, nu hände det på tv-skärmen då gör vi så här på våra pappersbrickor och så, och så där, så att, uh... Det var väldigt tidigare men det behövde man inte göra med att Atari 2600 den, man... men vad, vad, var, liksom, vad, var, vad var speciellt med 2600 ja. just den eller alltså, var det något speciellt spel eller var det just att där gick försäljningen upp eller vad Ja var... det var det hade färg och sådär det, det man brukar säga var väl det, för, det, det första sådana här killer app alltså det spel som alla behövde ha det var ju det var en hemversion av Space Invaders ja. för Space Invaders var ett väldigt, väldigt populärt arkadspel. och då hade ju Atari lyckats få den officiella licensen till Space Invaders det var väl många så här som fanns, bara fanns som akadspel som man började porta till mm. att ha som gjorde mm. det Och, då, blev och det, är, det är den här logiken då kan, Måste du lägga ett mynt varje gång för att spela Space Invaders så, så kostar det massa pengar men om jag köper det mm. så har jag det så kan jag spela det hur många gånger jag vill utan att betala någonting mer när jag väl har köpt det eh, Vilket var ett nytt koncept på den tiden eh, Nu den... har de gjort det så, så att man, man köper det och sen, sen betalar man fortsatt för ja, det precis Så det, det är ju smart det är ju det bästa av två världar. Och till den här. Typ, jag jag, jag tittar lite snabbt på vilka det som var man ska säga. Släppspel. Spel som kom. Med, när, vad är det man kallar det? Launch titles kan man förnuta för till. De spel som kommer. maskinen släpps. Så det var ju. Det, det jag har mest intryck. Av är det som heter Combat. När man är två olika. det, är också det Man måste vara två spelare. För många av de här spelen var ofta två, två spelare. Det fanns ingen en, en spelarversion. Där var en stor en liten pansarvagn Och ska rulla runt i en labyrint Och försöka pricka varandra Åh kan... oh, herregud, här kommer jag att du, pra du pratar om detta När vi gick i gymnasiet Ja, mm. yeah. Jag tror vi spelade till och med en, en emulator Men, uh... You're so old uh, så, så det är kan man säga, en, en sån här typ Det är en föregångare till Counter-Strike Och till uh... <laughs> Visst, Visst. <laughs> Gå runt i labyrint Vi spelar ja. Nej, Vi spelar combat Mm, mm. Uh, jag tänkte bara Jag tänkte vi kunde Lyssna på en reklamfilm från Som oh. visar hur man marknadsför Atari Ja precis oh, gärna. Attention shoppers The new Atari cartridge game is in Excuse me <laughs> Uh oh, George again Atari's air team battle It comes with 27 games But that's just for starters You can get nine cartridges, a hundred and eighty-seven games. Blackjack. <laughs> oh! I'd like an Atari. Sorry, only our demonstrators left. Mine. No, George. Mine. The new video computer system by Atari. More games, more fun. Ah, oh, grudva tjukit. Det ja. stakas George. Där. Ja. Han ville bara handla, och ja. så fick han inte. Eskan yeah. blackjack, ja. Det, det, det är märkligt om han inte försöker handla. Känns som att om de, de bara låter om köpa ja. det så, så slutar han komma dit och dregla över ja. så, så, så, det, det var den typiska kunden för en Atari 2600 1977 Tydligen Jag tänkte lite trivligare Vi har nämnt att den sålde totalt 30 miljoner helt ungefär exemplar mm. Vet ni vilken som har sålt mest i den tiden? Vilken det är? Är det Ness? Nej. Är det Wii? Är det SNES? Nej. Gameboy? Nej. Ja, men här 64 kan det väl inte vara? Nej. Det är inget Nintendo. Ja? Uh -huh. det Playstation? Ja. Ja, ah, det är Playstation. Playstation 2. Ja, PlayStation... det? Ah, ah, det stämmer nog. Playstation 2 har sålt i 155 miljoner. <laughs> gud. Det är många maskiner. Ja, det är ma jag tror Gameboy kommer precis efter det. Men, mm. okay. men det, det beror... Alltså, den var väldigt framgångsrik. Men den, den, den, den, den, den, jag tror de tillverkade den jättelänge också. Mm, mellan 2000 och, det är det. Mm. och ja typ var för några år sen, förra veckan. Yeah. Ja. men när kom PS3 ut? Det måste ju typ år 2009. Ja, ja, och till och med det senare. Det ju inte så mycket. Ja, jag köpte en körna vet jag. Ja, då hade jag varit ute ett tag. Ja. Det var ju ganska dyrt Hur, hur du dyr var den? Nej, ja, det var ju väldigt dyrt. Mm. Ja, nästan 599 dollar typ jag vad menas och sen sänkte de priset det ja, just så. Ja. Så det var en maskin som kom ut i år. Ja. en annan, en annan en viktig maskin på många sätt och vis som kom ut i år, det var ju den som hette Apple 2. Apple 1 är inte så där Apple 1 har eh jag har liksom hört lite lustigt att det det här jag tar att prata om nu för jag har faktiskt läst och hört lite grann om Apple 2 ganska nyligen på, på olika källor så jag vet lite om att eh, Apple 1 var ju en sån här mas maskin det, var, det är ju de, de, de två berömda eh, personligheterna, eh, Steve Jobs eh, och Steve Wozniak jag heter han Steve Wozniak jag heter han efternamn, eh, och det är liksom Wozniak som var den som uppfann maskinen och gjorde den, och Jobs var den som tog åt sig äran över eh, marknadsfördagen var mer den snummer som, som kunde business, medan Wozniak var den som kunde teknologin eh, om man säger så Men de, det är de som, och de grundade då det här företaget som heter Apple men Apple 1, det var ju en sån här maskin man, man, när man köpte den så var man tvungen att skruva ihop den själv alltså den kom i ett kit eh, man, men då Apple 2 det grejen med den var ju att den var ju färdigbyggd när man köpte den så det var ju en fördel och eh, den hade färgdisplay eh, just det, det, det var nog också en av de första datorerna som man kunde faktiskt koppla till en tv-apparat och ha tv-apparaten som en skärm istället för att behöva köpa en väldigt dyr os oscillator eller något sån här extremt stor typ kylskåp bara har som skärm till en dator så att det var ju en av de första hemdatorerna i modern Var Microsoft en tagit igång då? Eller? Jag vet inte men jag tror att de faktiskt var inblandade att de typ designade ett operativsystem till Apple 2 mm. eh, vilket, ja. vilket är intressant med tanke på hur stora konkurrenter Apple och Microsoft har varit längre fram Ja men den här maskinen, Apple 2. Den, den, den skulle ju bli då plattformen för många. Det var så att den var relativt lätt att programmera för. Och det, det följde med manual Så här kan du programmera spel eller program till din Apple 2. Och det var ju som startskottet för väldigt många kända spelutvecklare. Så typ John Romero som senare skulle göra Doom. Han började sin karriär på Apple 2. Och Richard Garriott som skapade Ultima-spelen. De började han skapa på Apple 2. Uh, så, så Apple 2 är skyldig till Där Katana? Bland annat ja, han är skyldig till att John Romero gjorde oss Till sin bitch Det är för jävligt <laughs> så, ja, det, det är jobbs och Wozniaks fel uh, Och det kommer jag inte ihåg på rak arm, Men det är många andra kända uh, Till exempel uh, Wolfenstein Hade också sin uh, början på uh, som Inte som 3D då Utan som de här 2D-Wolfenstein-spelen Började sin bana på Apple 2 i tiden. Och många andra. Jag eh, vet inte om några känner till folk som pratar om The Oregon Trail. Eh, det var en sån här entertainment ed spel i USA eh, som är en sån här väldigt stor pelare i många amerikanska människors ungdom eh, när de satt på sina skolor och spelade The Oregon Trail som var en sån här historia så här gick de av nybyggarna. Eh, lite som PC-dokton för oss. Ja, eh. <laughs> <laughs> lite som det ja. Och Fast inte det är så här pyramid, matemat i matematik pyramid Chaos pyramid. Chaos pyramid Ja, någonting sånt. Så jag tror att Apple 2 var en av de här datorerna som, som blev väldigt populär också bland annat i många skolor i USA. Så att det var många skolor som hade eh, Apple 2 datorer för barnen att eh, spela på. Jag vet jag ska inte spela på dem, de ska lära sig saker på dem. Men eh, man kan ju spela på dem också. Så det finns mycket... Eh, ni, kan, ni kan läsa mer själva på... På Google, till exempel. Ja, det, är ändå, det är ändå liksom på det. Atari 2600 och, och Apple 2. Det, det är ju mm. rätt stora grejer om man, man, tänker, man tänker på vad, vad som är stort inom nördmedia nu. Mm. Alltså, det är två rätt stora startskott om man ser mm, så, så. så. Mm. det. Inte så roligt, men mest faktamässigt det är ja, alltså, det är intressant. Det hände att var var lite på framfart överlag den mm. här tiden. Men, men, det, var någon, det började liksom. Just att, just att det inte bara var datorer som, som var flera kylskåpsdatorer och tog upp ett, ett helt stort rum för att få plats med allting och så kunde man räkna ut vad 5 plus 5 blir ja. ungefär. Utan ganska liten kompakt, man kan köpa den. Fortfarande är relativt dyr, men ändå att gemener man kunde köpa dem och de spara lite pengar och så kunde de ha den. Då. Antagligen så det säga att ja, den kan du använda för att räkna ut dina liksom, matkostnader och sånt där. Ja. Men det var liksom, ingen, alla använder sig att spela spel egentligen. Det måste vara ett ganska simpa program som ingick, jag tänker mm. du kan alltså, något, kanske något lite enklare, hålla budgetprogram eller något sånt. Men eh, det måste ju mest ha lockat folk som inte säger av att programmera själva, kan jag tänka mig, mm, med. med tanke på hur gränssnittet så ut. Ja, precis. Jag hörde också det för övrigt att den sista systemuppdateringen till operativsystemet för Apple 2 kom 2016... <laughs> Alltså det, fast det var, jag tror inte det var officiellt utan det var någon entusiast som hade tyckt att ja, det är några buggar kvar här det här eh, operativsnittet så jag måste fixa, så han gjorde det och la, la in någon sorts grafisk meny så att han kunde liksom använda det lite mer, lite mer modernt vilken hjält. Det, är, precis, det är liksom ganska imponerande ändå att det är, det är den sista systemuppdateringen till din Apple 2 ja, precis. precis. vi får se om det kommer någon nästa år ja, ja någon eh... Några andra spel som någon känner till från den här tiden? Ett spel som inte är sådär associerat med någon speciell konsol men det är ju Sork med Zäta Det var ju ett, inte det första text-äventyrspelet men ett av de mer kända text det är alltså då att man får en beskrivning i text som säger att du står framför ett hus vad vill du göra? Sen så får du skriva in ett textkommando gå åt höger, gå åt vänster, öppna brevlådan och så får man då beskriva vad som händer härnäst Uh, vilket var, alltså, det var, det var ju, på den tiden så hade man inte väldigt, väldigt avancerad grafik att använda sig av men, men genom att istället att använda text så kunde man ju beskriva ganska detaljerat saker och ting som inte kunde avbildas så det var ju en uh, lite som böcker ja, precis som, som den med, med papper man, liksom, <laughs> man, kan, man kan läsa saker och så behöver man inte titta på det. men Zork måste jag ha inspirerat typ Ja I men just Garrett exempelvis mm. med Akala Beth och det som sedan blev Ultima yeah. och så vidare. Uh, Gar Garriott uh, jag får för mig också men Garret, det var ju också sagt som att jag, jag tycker om att spela Dungeons and Dragons det här som rollspelet mm. man hade uh, men, men det kunde nu lättare att göra om man använder en dator till att rulla träningarna åt mig och så på den vägen är det. Mm. Fantastiskt. Mm. Så det är väl det som hände inom vad jag, vad jag har hittat inom spelvärlden. Ja. Yeah men Det är intressant om vi, vi sluppar fram ett avtal som är mycket tidigare. Ja. Där, då blir det väldigt svårt men att... Men jag, jag kan nu gräva fram någonting <laughs> nästan i oss som riktigt ja, årtal. Jag läs, läs det? 1700-talet så kom ju då den här första, det var väl Lord Byron eller nej, någon släkning till Lord Byron som, som skrev en teoretisk text om så här skulle man kunna bygga en maskin som kan räkna ut matte åt oss. <laughs> och så var det Ada Lovelace som anses vara den första programmeraren hon, hon skrev det första datorprogrammet inom citatecken till en dator som uppfanns på 1700-talet hon levde på 1700-talet mm. den byggdes aldrig mm. den här datorn för de hade liksom inte råd att bygga den helt enkelt men hon programmerade den om man säger så ni att... ja, det... kan ta honom bak ni vill ja. come med me <laughs> Du sa att det var första, så då tar vi året innan. Ah, fan också. Ja, hade nog någonting. Ja, nej, men vi kanske ska lämna just uh, tv-spelsdelen. Ja. ja, om vi går in på filmer och tv. Uh, Vad är det några filmer det här åt? Det, ja, men det, grejen är det var rätt så många väldigt intressanta filmer som kom ut det ja. året. Alltså, där är ju... Alltså filmer som, som fortfarande är relevanta idag mm, äh, Som har stort inflytande på film Exempelvis Nu blåser vi snuten med Burt Reynolds Vad va, är det liksom En av de första komedierna Av det slaget eller Ja, ja det, det skulle ju komma fler sådana Alltså Cannonball Run Och så, liknande ja. liksom, Med Reynolds Men sen är det ju också När kontakt Av tredje graden Ja Det var ju lite Influet science fiction film Men ganska bra specialeffekter Precis mm. liksom och mm. det var kanske Sista gången någonsin Som Richard Dreyfuss Överhuvudtaget var, var relevant Ja Spielberg det var en, ja Spielberg var ju ett namn i det här laget med alltså, så hajen hade ju kommit ut jag visste 75 ja precis så, ja. men ja. men här, liksom, man gav sig in på liksom, det, det är en väldigt alltså, det, ja, jag har faktiskt skrivit i bloggin längre för länge sen och det jag tycker om mest med film filmen det är varje ufologs våta dröm att alla deras alla deras önskningar alla deras teorier är helt sanna och alla får veta att det är helt sant och de blir bekräftade som hjältar Och John, fantastisk John Williams musik och ja, ja, verkligen. snygga specialeffekter John Williams musik och rymdskepp och sånt där. Det är, ja, det är, härligt. Det är härligt. Men det, är, ja, det har kommit många andra uh, jag skulle säga att min personliga favorit när det gäller filmer från 77, det måste ju vara Pumping Iron. Lyfta skrot, <laughs> Det är ju en dokumentärfilm om tror jag till och med en den första filmen kanske som Arnold Schwarzenegger var, var med i, jag vet inte om den här Hercules i New York, om den kom tidigare än Pumping Iron, men jag tror inte det. Jag håller på att läsa hans självbiografi just nu, jag har bara varit på paus på den. Jag har inte kommit dit, men jag är precis innan det. Ja, okej. Okay. För den här dokumentären den handlar om hur han vinner mister Universum. Och grejen är det är han, som, det är han som, hans störa, största motståndare i den här dokumentärfilmen, det är ju eh, Lou Ferrigno mest känd som att det var han som spelade Hulken. Hulken ja, precis. Eh, och så det är de två som tävlar om att eh, vinna titeln. Det är, det, det, är, det är ju som Schwarzenegger. Schwarzenegger han är ju som en speciell personlighet att ha en dokumentärfilm också. Så att, han, han berättar många roligaste. Han berättar, jag tror min favorithistoria är i, i den här. Det är han berättar om att han var på någon sån här, eh, det var någon som frågade honom så här. Kan du ge mig några bra tips på, någon annan bodybuilder som han frågat honom så här. Kan du ge mig några bra tips på vad, vad jag kan göra för att imponera och vad som är den nya grejen inom bodybuilding. Så, här, så, så sa han så att ja, när du posar så ska du liksom, varje du så ska du skrika högt. Du ska säga, ah Och så så, oh! Och så vidare sådär. Så, så att han drev ju med honom fullständigt. Och den här killen trodde ju 100% på honom. Så nästa gång han var på en, eh, liksom, en eh, sån här uppvisning då så, så, så varje gång han gjorde det på så var det liksom uh, ah! och domarna fattade ju ingenting vad han var på med. Så det, alltså det, Arnold har ju fått lite då tillbaka för det. för Det är väldigt många filmer där Arnold skriker helt omotiverad. <laughs> ja, ja precis. <skratt> Men ingen skriker som Arnold. <skratt> det är det. Nej, det är, nej verkligen. Det är, det är en väldigt fascinerande. Jag tycker att den är alltså, alltså, intressa, alltså den är rolig för att det är Arnold, men den är också på något sätt är en kanske nästan också en bra dokumentär i den i mån att det är en liksom intressant inblick i en värld bodybuilding världen som, som man kanske inte känner till som mycket annars och som Arnold var nog en av dem som liksom satte igång intresset för bodybuilding. Ja, det var ju rätt så nytt. När han började med det var det ja. väldigt nytt. liksom. Och det var väl kanske inte lika nytt när Pumping Iron eller Lyftaskrot kom ut. Men, men jag tror ändå jag tror det var relativt okänt. ja. Och jag vet, jag har hört också, han har berättat då. Ja, för det var liksom, man säger, actionfilmer. I tidigare actionskådespelare som låter säga Clint Eastwood eller... Charles Bronson när folk frågade honom så här, men varför har du är du så bra kondition varför är du så muskulös så var, jag, jag, typ, jag är född sån ungefär eller mm. jag bara är sån och det var det de sa för att det, var som liksom, ja, det, det var inte en grej att prata om att jag tränar eller så mm. sån där. men Arnold han, han, han fick igenom det och det är kanske på ett sätt och vis en, ett bra sak att leva hälsosamt och träna och äta rätt och så rätt och så vidare det kan man kanske se som en, en positiv effekt Nej. Oh, nej. nej, Det är ju know så... <laughs> så det är den filmen som kommer tillåt, men det kommer en Bondfilm det är hört men... eh, också. Eh, men väldigt bra titelmelodi. The Spy Who Loved Me. Jag vill kanske den bästa eh, titelmelodin. Det är inte den bästa Bondfilmen på något sätt. Är det, Roger, det är Roger Moore. Ja, det är Roger Moore. Ja, det, det säger allt. Men den eh, filmen slutar med att antyda att det står James Bond will return. Eh, och Det är enda gången som det inte... Det står att det är, James Bond will return i vad nästa film ska heta. Men eh, den här filmen, det är falskt det som står. Det kommer kommer en annan film emellan. Va, va, va, vad sa du? att det skulle, Vad skulle filmen heta? Jag som kommer film? inte ihåg vilken film det, den säger att den skulle vara. Men det det är, är Moonraker. Ah... Eh. Det, det var så konstigt att de bestämde sig för att göra någon sorts rymdfilm om Gängsborn. Jag fattar inte vad, vad, de, vad de fick den i det. Boken har ingenting med rymden att göra. Det är mycket märkligt. Ja, det är väldigt konstigt. men, ja, men Det är slut på 70 -tal. Det är mycket märkliga grejer att hämta. Ja, ja, Bröderna Lejonhjärta. Är det någon som har sett Bröderna Lejonhjärta-filmen i i vuxen ålder. Jag antar att alla har sett den som barn. Mm, jag har sett den som barn, men jag kan inte säga att jag har sett den nyligen. Jag såg den ganska nyligen faktiskt. Jag är väldigt nyfiken på att höra vad du, vad du har att säga om den. Alltså, den var inte jättebra. Nej, precis. <laughs> <laughs> hur är specialeffekterna? Ja, jag antar att ni har kollat upp hur kattlar ser ut även <laughs> ja. i vuxen ålder. Det är, det är ju det är, det är någon slags som. som de, är den bättre? Vad ser man en Reptilikus. Reptilicus- det är bättre än Reptilikus, men det är bara för att Reptilikus är sämst. Ja, det är sant. Nej, det var jag förväntar mig. Nu menar jag som den faktiskt. Men det är, det är väl samma med många barnomsvin. Man ska passa sig. Den, den klipper den rätt mycket från, från originalberättelsen. Den, den behåller kärnan av originalberättelsen. Jag tror att jag tror, ingen var rätt en i att eh, Filmanus och så vidare skulle hålla sig. Men det är många scener som inte finns med från, mm. från boken. Bland annat den där bröderna Lejonhjärta de är på väg mot Karmanyaka och ska rädda den här orvar och då bestämmer de för sig för att gå och bada mm. och, och medan de badar så är det några tängelsoldater som försöker stjäla deras häst men leder deras häst ner i vattnet så de nakna bröderna Lejonhjärta måste rädda dels tängelsoldaten och dels hästen och detta finns illustrerat av Elon Wiklund i boken av någon annan, just, just det här två, två nakna barn som drar <laughs> en tänkelsoldat och vattnet och en häst jag, jag, jag ser inte att det Den var essentiell för filmen Men den saknas i filmen Och sen saknas ju Där ett monster till i, i boken Som är ingenting på Karma, lindormen Som är, den dyker upp först på slutet. Den är mm. inte med i filmen heller. Boken är väl bra i alla fall? Om du... Ja, boken är, boken är faktiskt väldigt bra. Mm. Alltså, det är Assel Inge. En... Ju... Jo, men så här, det, det är Assel Inge när hon har provat att skriva lite fantasy förut. Ja, okay. och Min har skrivit först. Den, den är betydligt bättre fantasy än vad, okay. vad Mio och Min Mio är, tycker jag. Men det är bara personligt. Liksom. Uh, ja, vi kan säga att disney filmen så kom det här åt. Det kom faktiskt två Disney-filmer här åt vilket är ganska ovanligt. jag vet inte hur ofta det händer men den hela var, den heter alltså Bernardo Bianca på svenska mm. the, the rescuers på engelska. Eh mm. äh, någon vet jag, jag, jag har inte sett jag har sett den. Alltså, den, är, den är rätt bra alltså, den är den, den, den 70-tal alltså Ga Disneys gamla animationsstil man ser i Robin Hood och Jungle mm. um, Book rätt så spretig stil liksom. Ja, okay. mm. den handlar om då, den är baserad på en bok tror jag. Den handlar om två möss som skickas ut för att rädda en stackars liten flicka som hålls fången av en ganska grym Hon har blivit adopterad från ett barnhem och mm, har ja. en ganska grym barnhem och eller vad hon nu är. Klassiskt sagomaterial. Ja, men verkligen. Mm. verkligen. Alltså, poängen är att hon behöver ett barn till att nå ner i något litet hål där det finns en juvel och hennes egna armar. Är för ja, det är, alltså, något som trams Hon kan vara vilket barn som helst. Liksom. Men så skickas då de här Bernard och Bianca iväg för att för att hjälpa den här flickan. Just den filmen är rätt så hamlig, den, den är inte liksom bra den är inte så dålig heller. Är, ja. Men den som ska vara bra är, är den första disney uppföljaren Bernard och Bianca 2. Aha, The Wreckers uh, Down Under. Down under ja. den är, den, jag, vet, jag har inte sett någon av dem så jag var väldigt lite, men den anses vara betydligt bättre. Aha, en, det är väldigt ovanligt när det är Disney-filmer egentligen ja, men Precis, animationen är tydligen mycket, mycket bättre alltså, än en gång jag, Det är den, men jag minns inte så mycket Jag har ja. inte sett den på 20 år liksom. Men det, det är tydligen animationen med bättre storyn är bättre all, Allmänt är, är bättre okay. Och den, den andra Disney-filmen som kom den här åt Det var tydligen då nu, Jag ser inte så noga, men det är nog den, den första Disney-adaptionen av Nalle Puh Mm. Uh, och som du jag, jag gissar var det som det som etablerade Nadeppu som gul med en röd tröja mm. på sig vilket ju är kanske bilden som många har av det är inte min bild som jag växte upp med för från För min bild av Nadeppu egentligen var ju originalillustrationerna av eh, vad han nu hette som illustrerade eh, Milnes eh, ursprungliga nadeppu grön tröja i de illustrationerna eller jag inte ja, så och cyklar. Jag tror inte att han har någon tröja. På ja, här, här han, han, han, ha. han är bara en nallebjörn liksom. För han är ju Kristoffer Råd med och, ja, de kan ju tröja ändå. Men, mm. eh, <laughs> är det får de. Ja, <laughs> <det, laughs> Vi tänker inte de det. Ja, det, men Jag tror att illustrationen är svartvita så att man ändå... En svart, ja, okay. eh, så det, det är ju den bilden. Men jag förstår nog att det är säkert många barn och många personer som har vuxit upp med Disney-versionerna. Vilket... Bara personligen tycker jag är lite såligt någonstans. Men ja, det, så är det. Men Disney tycker ju väldigt mycket om att, att köpa upp rättigheter och göra dem till mm. sina egna. Det finns ju många stora franchises ja, som har blivit helt uppköpta av, av, av Disney och nu tillhör Disney. Ja. Så att säga Marvel exempelvis. Ja. Det finns säkert flera, kan jag kan komma på ja. nu, men det finns, det finns säkert många. Liksom. Uh, så ja, det är lite annorlunda som jag det är lite lustigt att det kommer en film det här som heter Grand Theft Auto. Eh, alltså Grand Theft Auto det är ju tv spelet där men mm, alltså, det är ju också en benämning på ett bra så det är, det, är, det, är, det, är det är inte så konstigt egentligen att det skulle kunna komma en film som handlar om om det handlar, handlar om att stjäla bilar, så är det ganska naturligt att den heter Grand Theft Auto då ja, som inte är så konstigt på det viset eh. Jag gick igenom listan över filmer som, som kom ut här så det, det var inte så många stjärnor på himlen för mig där. Nej. Eh, men en, en som kom som liksom gick som ett ljusvärde genom sportspången ja. var den som heter slagskott som var, och den den är en kultfilm kul film aldrig sett det är en är den är den en den är den är jag den är Ja den är den är den är den är den är den är jag är den den den är det är den är den Och, och mycket, mycket hockeyslagsmål. Ja, det ja. kom, kom även eh, En sämre uppföljare eh, Några år senare Och sen en riktigt dålig uppföljare eh, På 90- eller 2000-talet ja, som, som heter slagskort 3 Direkt till DVD och så, och, eh, Den heter direkt till DVD Nej den heter inte det, det är heter, jävla heter. Är 3 Och junior Yes. Ligan ja, det, det brukar vara så att de brukar gå in på par. jag har ingen. Är det amerikanska filmer eller? Är det är det... amerikanska filmer. Ja. Så. ja men men några som, som är med i de filmerna, det, det, det, det är trillingpar. även om de är trilla, <laughs> men de, de är de, är, de, är, de är, det är tre stycken bröder som har. De har långt och glasögon och det enda de gör i hockeylaget är att uh, de kan slåss som, som fan. Och de är med i alla tre filmar, även den här uh, och gamla, sista sist Hur de Ja, de är riktigt gamla där jag tror uh, de, de, de, de är bara med slås. som slags här coach och <laughs> Mm. Uh, en, en film som kanske, inte, har ni sett den här? Jag har inte sett den som heter Eraserhead av David Lynch Nej, Dan äh, vår gamla korrespondent han har sett den, han tycker väldigt mycket om den uh, den, den verkar ofantligt konstig ja, alltså, jag, jag, till och med jag, med Lynch-standard ja, jag, jag känner någonstans att om jag ska säga den så känns det så sån typ jag kan inte bara se den jag känner mig att titta på en film på tv-kväl jag måste verkligen vara, okej, okay, fokusera okej okay. Okej, okay, nu, nu trycker jag på play här. Nu, mm. nu ska jag titta på för Har jag fått intrycket av? Med... Ja, Lynch, ly, alltså... Jag har sett bit, bitar av den. Den är väldigt märklig i svartvit dessutom. Och den, den, är, den är inte så tung på dialog. Så där är, du måste vara uppmärksam när du tittar. Mm. Men annars är ju så här filmar mycket av en upplevelse. Det är, ja. Han ska ju ha frihet att röra sig någonstans. För ja. alltså, det, det är ju vet man hur det skulle kunna gå om man skulle ta sig an någon slags känd, känd sci-fi ja, koncept liksom, dune, med Dune exempelvis. Dune, ja. en sån här ökenplanet precis liksom det, ja, det och är det, det, det gick ju så där ja, precis. Det finns, finns bättre alltså, science fiction-filmer mm. med ökenplanet Ja, men verkligen Så, ja no. jag kan inte komma på Nej Nej, men vi, jag tycker vi går vidare då. Kör vi nu, eller? Nej, nu jag, jag tror vi kör lite böcker också. Jag lite tror, böcker, är ja. Nice. Vi har pratat över rätt mycket tid nu ja. Så jag tror vi avslutar med böcker. Och eventuellt ja, det något liksom... annat efter där kanske. Vi får se. Jag har ingenting där. Jag har inte researchat det, så. Nej, alltså jag, jag har inte hittat så jättemycket intressant, intressant heller. Alltså jag hittar eh, bok... Eh, När det gäller böcker har jag hittat lite grann när det gäller serietidningar och sådär. där. För det det kommer några intressanta serietidningar det här året. Vi kan ju börja med det. Eh, i, I England så går det första numret av den här serietidningen tidningen 2000, 2000 AD ut. Den där Judge Dredd. Ja, eh, han, han, han, han debuterade inte i det första numret. Men han debuterade faktiskt 1977 också. Ja, okay. Judge Dredd. I bara kanske nummer två eller tre eller någonting sånt där. Så dök ju Judge Dredd eh, ut på... Det är mm. han som... Ja, vad, är det, vad är det Stallone säger om honom? Han, han är ju lagen. Han är i lagen ja. han säger ja, det är också i serien så det har inte tagit helt ur luften. Jo, han, han är riktig, riktig hållning. Han är liksom riktig badass i... Lite sådär skurkaktig men man kan ju känna viss sympati för honom fast man inte ser liksom, vad han har under hjälmen. Men, eh, han ser ut som Sylvester Stallone under hjälmen. Enligt är ja. Sylvester Stallone-filmen ja, där han aldrig har hjälmen på sig. Nej, precis. Men man, ja, så... Jag har jag inte läst några av de allra tidigaste George Dredd serierna och grejen med George det är att många säger så att ja, han är ju den här klassiska satiren över totalitära samhällen och eh, elaka poliser alltså det är, det är en parodi på onda, ja, dystopisk framtid men de allra tidigaste serierna från 70-talet, från 77 och så vidare där är det mer att bara att okay, vi har en serie som är fast, han är som en superhjälte fast han är polis och han är lite tuff och han skjuter istället för att slå ner folk Och så är det inte så mycket mer med det. Och det känns mer som en att när man börjar tänka att fast väntar den här då man liksom är den här typen av karaktär och så har det liksom glidit längre in på att vara med av en satir över och, och science-fiction-världen som utspelar sig då så var den det liksom ganska, ändå, en ganska trevlig science-fiction-stad som han bor i med liksom många flygande bilar och eh, glad folk. mycket brott som man kan bekämpa men inte så... Men sen så hade det också klidit över Sen så blev det mer dystopi och dystopi jo, men alltså, det Sena 70-talet är ju en motreaktion På liksom sena 60-talet med mm. Där allting i allting serietidningar Och, och superhjältar var, var väldigt glättigt Och rätt så harmlöst mm. Sen så kom ju 70-talet med Man gick ifrån Comics Code Och yeah. uh, Speedy började knarka Och yeah. uh, Gwen Stacy gick och dog Och det blev allmänt ja, råare ja, Så det, det är inte konstigt Att han kunde se som en hjälte trots att han var väldigt rå i början och att det sen har blivit antihjälte, absolut, när det mm. dessutom blev inne på 80-talet 80 och 90-talet. Det, det, det, det, det, progressionen är inte så konstig. Nej. Nej, Även precis. om jag inte visste att han inte var... Jag... Nej, alltså, är det är bara kanske jag som läser in det här. Men jag, det, det känns som att man säger som George Strait att han har varierat väldigt mycket genom åren. Att ibland är han, ibland är han CEO, ibland är han så. Även fast han ändå har haft för det mesta samma författare David Wagner... John Wagner heter han som har skrivit yeah. det mesta av historien, men han har ändå varierat så mycket genom åren alltså, så det är intressant yeah, in en annan känd serie som började det här året, det var ju en serie som heter Cerebus, och det är inte en felstavning det är avsiktligt stavat på det viset av Dave Sim som var en av de här första stora indie-serierna som han går ut och det var lite lustigt för han bestämde sig specifikt för numret, okej okay, jag ska göra exakt 600 nummer av den här serien varken mer eller mindre. Och det gjorde han också. Det är väldigt hundransvärt. Ja, precis. Och sen ser är ju grejen med den här att den, den, den börjar man ska säga att den började bra och sen så blev det mer och mer alltså, Dave Sims egna, alltså väldigt mycket text i jättestora partbubblor, väldigt lite bilder och det är den, den allmänna om man tittar på TV-tropes så finns det något som heter The Cerebus Syndrome som brukar vara en serie som kanske är lite så här lättsam det börjar som typ en parodi på Conan och fantasisera och sånt där. Men sen så efterhand börjar det glida in och blir mer och mer allvarlig och mer och mer seriös mm. till sin egen... men Samtidigt är, är fortfarande en... en Vad heter de? det En aardvark, ja. Att, eh, det blev, det blev kon, den slutade väldigt konstigt, har jag förstått det som. Eh, jag vet på biblioteket när eh, där man kunde låna några volymer av, och det är de första volymerna, så jag tänkte, men varför har de inte alla volymer? Men sen så insåg jag att jag, jag tror att anledningen till att de inte har alla samlingsvolymer är för att den blev inte så särskilt bra <laughs> efter tiden. Så, så, men den började 77, och då var den bra. Mm. Uh, sen så, jag, jag såg lite att det introduceras några serier. Dels introducerade en karaktär som heter Huntress. Ja. Som då var Batman och Catwoman's dotter. Ja, exakt. I en alternativ universum, uh, tror jag det var. Uh, och Marvel introducerar en karaktär som heter Spider-Woman. Det har kommit lite olika karaktärer som heter spider -worm. Jag tror att det här var den första spider i inkarnationen Som jag inte vet så mycket om förutom att hon fanns hade, hade en lustig, lite så här vagt 70-talsaktig kostym. Ja, det hade ju Huntress också. Ja, precis. Ardvark i ett jordsvin jord på svenska ja. googlar vi fram nu här. Det, det stämmer ju. Jag, jag, jag menar att Marvel hade lite ekonomiska problem i det här laget, men de lyckades ta sig över det på något vis. Ja, samma som 20th Century Fox. Ja, precis. Men de lyckades ta sig ur det senare, så det, det var ju bra för dem i alla fall. Mm. Uh, så det, det ser jag hade... Var det inte så att George R. R. Martins första ja. bok kom ut 77 också? Jag tror, jag tror inte att det är den första i Game of Thrones. Men... Nej, den är ju från 90-talet. det, skulle, det, skulle det inte är lustigt, han håller fortfarande på att skriva på uppföljaren till den boken från, från <laughs> 77. Som, den kommer nog snart, det har han sagt. Aha, okay. ja, nej, den heter The Dying of the Light. Jag tror att <laughs> det är en science-fiction-bok snarare än en, en omslag en science-fiction-bok. Ja, han, han har skrivit väldigt mycket för science-fiction. Ja, precis. Så han började redan då, även fast det är, då, som sagt, det är folk som kanske inte mer känner till dem under 90-talet. Men alltså, ja, det är åtminstone två caster sen om inte mer, som vi diskuterade att han redan är försenad med uh, Winds of Winter, som är den tilltänkta nästa boken. Och nu, det är, så, det är så lång tid sedan han bad om ursäkt och sa att ja, nu har jag missat fyra deadlines, men den kommer snart, liksom. Uh, nej, där säger han inte ens att den kommer snart, utan där är det bara, ja, jag vet inte. Och det är ingen som vet, där, där har inte varit någon uppdatering hans publicist och vi pratar om det innan vi börjar krästa också det är inte ens den sista boken i serien Nej. Kommer han hinna? Ja, det är ju hemskt. Det är hemskt att sitta och spekulera i kommer han äta sig själv till döds innan han skriver klart den här serien är det viktigt att komma till slutet egentligen eller är det liksom resan det viktiga Jag vet inte, men det, det är frustrerande. Skulle, skulle du, skulle du känna dig nöjd om, det var den, om du, den senaste boken du läste var den sista som, som kom att komma? Nej, men den senaste boken som släpptes är ju så smockfylld med cliffhangers. Det, det, varenda jäkla pv berättelse slutar ju med en cliffhanger där i princip. Ja. Och så har det inte riktigt varit i de andra böckerna. Liksom. Men det, det bidrar väl till att det är frustrerande. tv-serien har ju fått svara på många av frågorna. Eftersom de har gått förbi böckerna Men jag har försökt undvika tv-serien eh, Även om den här tydligen senaste säsongen eh, Ska tydligen vara jättebra Jag vet inte, jag vill läsa boken först Men Han ska skriva fyra berättelser till Om The Hedge Knight Som utspelar sig hundra år innan <laughs> Innan eh, A Song of Ice and Fire Så jag Ska han skriva dem innan han skriver den sista boken då? Nej, jag vet inte Jag vet inte jag ja han får jobba på det. ja men det är så här, man vill ju inte jaga eller så här, skriv plåt skriv plåt men är det, det liksom... finns det den berömda sången George R.R. Martin please write faster för en sång som uh, som gjordes specifikt med det ämnet som ni förstår titeln ja. men jag tänker om han skulle uh, dö uh, plötsligt ja. inte mystiskt uh, men uh, då, då finns det väl en hel del jag tror nu de kan samla ihop den här material och säkert jo, kan göra det. ett avslut för dem som, som jo, det skulle det, vara det, hemskt alltså, alltså, jag, jag, jag, vet att, jag vet att jag vet inte hur det är med honom men jag vet att J.K. Rowling, alltså Harry Potter-författaren hon hade ju slutet på den sjunde boken mm. det var skrivet för länge sen så det fanns inlåst i något valv för och så, så att, hade hon jag vet inte, blivit påsörd eller vad fan som helst så hade det gått att åtminstone att plocka fram det och lite på något sätt ge ut det men jag vet inte hur det är med, med Martin. Martin det, det är oroväckande att han hela tiden ändrar på var historien är på väg. För mm. att det var ju meningen att det skulle vara en trilogi från början tror jag. Att det, eh, det skulle börja med introduktionen av karaktärerna och introduktionen av konflikten och Sen skulle konflikten vara i bok två och sen skulle sluta i bok 3. Och så nu är vi på fem... Mm. Sjätte ska komma ut... Alltså jag är ju sugen på att läsa böckerna men, men det, det jag bra mig för är ju det här att, att, att jag undrar om jag någonsin kommer på ett med. Du, du kan läsa Hedge Knight-böckerna de som heter ja, Vad fan heter de? A, A Knight of the Seven Kingdoms Det är tre relativt korta berättelser som är sig hundra år innan Eller så kan du läsa Dying of the Light från 1974 jag, jag tror att den är avslutad det senaste han står här på Wikipedia om the winds of winter är att uh, den 10 januari 2017 så, så skrev han på sin blogg att han trodde att det skulle komma ut i ja. år. <laughs> han sa han för två but... år sedan också. Han hade en deadline påsk. Alltså han, jag tror hans deadline egentligen var för två år sedan, var inte mer. Han står också, however he also noted that he believed the same thing would occur the previous year. För det var nej. Vi får vänta oss det. Jag kan säga att en annan bok, den ena andra boken som jag noterat som jag, som jag ansåg som viktig 1977, det var ju boken The Shining av Stephen King, som ju senare blev en Ja, filmatiseringen till och med. Ja, till och med det. King tycker de inte alls om Nej, det... Jack Nicholson-version eller Kubrick-version. Ja, jag, jag har hört att boken och fil den filmatiseringen är radikalt olika på många sätt och jo, gör det. olika saker. Alltså, det stämmer väldigt väl bra. Så då gjorde han en, en egen version eh, med, eh, med som, som blev en, en tv-film med bland annat Rebecca de Mornay, tror jag. Men, men den är mycket mer trogen i boken. Ja. Problemet är att Kings idéer i boken. Det som är läskigt i boken. Ja. Är läskigt i boken. Jag har läst boken. Den är jättebra. Eh, men det funkar inte på, på tv. Aha, ja. eh, för mycket av det kräver men Någon slags mental stämning på något sätt. Och, alltså, mycket av det kräver all den backstory som du får när du läser om karaktärerna. Och mycket av det kräver en, en, ett obehag. och, och många, många alltså, ett, ett av de läskiga koncepten i boken är att häck, häckarna runt det här hotellet rör på sig. Okay, yeah. ehm, och det är väldigt, väldigt läskigt i böckerna. För de, de, man märker inte det, men plötsligt så flyttar de på sig. Det är väldigt lätt att känna sig omringad och jagad av de här... Häckarna som är utformade och klippta som djur, liksom hedge animals. Mm. Men om du då gör det sent 90-tal, mm. så gör du det med sent 90-tals datoranimation. Och då, då är det liksom inte läskigt. Det, mm. det, det finns inte att det är läskigt. Det går inte. Eh, så det är liksom skulle du se en läskig film, ska du, även om det inte är lik boken, då skulle du se en nekosanimation. Mm. Så, så enkelt är det. Så. Ja. Mm. Det var väl den, den boken jag inte Har ni, ni kommit på så här och några böcker och ser? Nej, inte riktigt. Nej. Men, men det, jag ska erkänna att jag inte, inte kollat upp det riktigt. Nej, nej, det är samma här. Men då ska vi lämna. Ni har 77. Jag tror jag har gått igenom allting som, som för ja. oss ja. är relevant. Ja. Har Verkligen. Mm. Jag kan inte komma på något mer i alla fall. Ni ja, kan ju säga till på bloggen om det är något ni tycker vi har missat. Men mm. vi kan inte veta vad det skulle ha tagit allt. Ja. Det finns inget mer ja nej, nej, nej. Det är bara det år ja. um, Jag tänkte att vi skulle ta lite lyssna frågor Ja, härligt ja. Uh, Det har inte kommit in några på forumet Aha, okay, Nej, okej sk skriv, sk inga... skriv gärna på forumet skulle ja, jag säga ja. Det är inga kommentarer heller på någon av våra bloggpost Nej, okej okay. um, Så där är inga frågor och, ja, oh, Nej, okej okay. uh, Alls, eller helt dåligt, eller? Nej Nej, okay. Så det var lätt och klart. Yeah. Vad härligt Det får vi se positivt. Så. Ja. Vad ja. ja, det? Men skriv några frågor. Absolut. Uh, Martin. Vad säger? Än en någon annan som lyssnar ja, kände... har, vi missat, har vi missat? något? Har vi missat så ja, så vi, till Ska vi bestämma ett, ett nytt år eller ska vi bara ja. droppa den här i övrigt briljanta idén? Jag tycker vi bestämmer att inte då. det. är inte säkert att vi gör nästa kast. Vi gör gång. den när, när Winter of Winter kommer kommit ut. Okej. Okay. Det gör jag. <laughs> det är mycket möjligt att det är. Det blir många kast, då, så eh, du vet, då. Då gör vi som förra gången vi går in på random.org. Ah. Random. Och kör mellan år. 1900 och 2000. Ja. Eh, jag vet inte om vi ska ha någon slags regel på att vi om, vi, om vi landar lite för nära det åtalet vi bara på nu eller ska ja. vi bara köra på det? den oavsett. Ja, det blir ju ändå roligt oavsett vilket. Ja, jag tror vi köper right. det. Nu trycker jag på generate-knappen. Ja, vänta! Jag kommer på en grej. En film som kom ut 1977 ja. som vi inte har pratat om. Den tecknade Hobbit. Ja, just det. Ja! ja. Nej, oh. äh, vi har inte prata om det. Nej, men nä. Ja, det var ju synd. Ja. Okay. Nu tycker jag. Nu kör vi. 1962. Ooooooh! Det spännande. Mycket spännande. Faktiskt. Silver Age, det eh, Rage DC Comics. Nej, inte så där är det redan Nej. Nej, okay. Nej, det, det är mycket, mycket spännande som händer där. Som sagt, som du märker så kommer jag redan på saker som jag mm. säger rakt ut. Det här tror jag blir, det blir vår bästa kass någonsin den, om 1962 Det 1960. tror jag också, ja. Um, ja då. Återstår det bara för oss att spela min favoritlåt. Ja. Uh, och uh, det kan vi ha som avslutning. Så, ja. Ja, mm. så du trycker på play. Jag på ja. Ska vi tacka för oss då? Ja. Det gör vi. Ja. Tack så mycket. Mm. Tack, för i... Tack för att eh, du lyssnade, Martin. <laughs> och, må, må, må liksom... och alla ni andra. Ja, alla ni, alla ni andra. Var ni en tro på om, om ni är någon sorts kraft ni tror på oss, så hoppas jag att den är med er på något vis. Det, det tror jag är en bra ja. viktig sak att säga. Vad mm. mm. oh, fan, Star Wars!